Poštovani, lepo pozdravljeni, drage kolegice in kolegi, študenti, diaki. Res mi je veliko čast, da vas že četrtič kot jaz, kot moderator, pozdravim na obeleževanju UNESCO-Svetovnega dne filozofije. Moje ime je Tomaž Grušovnik, prihajam iz Univerze na primorskem, iz Pedagoške fakultete in bom danes v ulogi moderatorja tega dogodka UNESCO-Svetovni dan filozofije. Zakaj? zaradi tega, ker je vsak tretji četrtek v novembru Generalna skupščina Združenih narodov določila za Svetovni dan filozofije. Svetovni dan filozofije se obeležuje po številnih državah po svetu, na različne tematike. V Sloveniji ga obeležujemo skupaj z UNESCO komisijo, nacionalno komisijo in z podporo Slovenskega filozofskega društva ter s podporo različnih institucij, ki se v obeležovanju svetovnega dne priključijo. Imamo tudi spletno stran, če napišete v Google svetovni dan filozofije, boste dobili veliko materialov, kaj kajti s ponosom povem, da ga letos obeležujemo že 19. leto zapored, kar je več, kot ste nekateri stari. Tako da drugo leto bomo imeli že uh, jubilej, 20 let praznovanja. Zdaj uh, UNESCO je dal filozofiji poseben pomen. Poznal je kot posebno uh, uh, nesnovno globalno kulturno dediščino. Zakaj? Zaradi tega, ker je filozofija izjemno pomembna za vzpostavljanje dialoga med različnimi kulturami in civilizacijami, zaradi njenega prispevka k človekovim pravicam in tudi, pozor, to je pa seveda zelo aktualno danes, tudi za, na, za našo temo, zaradi njenega prispevka k miru. In a, mir se pojavlja v številnih deklaracijah, tako v deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah, kot tudi seveda v ustavi Republike Slovenije, je izjemno pomembna vrednota, včasih tako že skoraj, da za nas malinkost samoumevna. A nič kaj več, zaradi tega, ker vsi vemo, da se na obrobih Evrope, pa niti ne na obrobih pravzaprav, ne, ampak v Evropi sami a, a, a, že dogajana krvava vojna. Po drugi strani smo zdaj že več kot leto priča dni pričali tudi oboroženemu konfliktu na Bližnjem vzhodu. Pa ne samo, to, a ne, ne, no, ne, ne samo to, ne gre samo za to, da bi a ne vlade, države, če dalje več denarja namenjali za orože in za oboroževanje, Posebna težava, ki jo želimo danes tudi filozofiji nagovoriti, je spreminjanje diskurza, se pravi spreminjanje javnega govora, ki se premika če dalje bolj k govoru o vojni, o pripravljenosti na oborožen konflikt in k oboroževanju, skratka, k neki militarizaciji. In tukaj se čutimo filozofi posebej tako nagovorjeni zaradi stanja stvari, da premislimo, premislimo to situacijo in vidimo, kaj lahko sami z svojimi premislekih k temu pristevamo. Tako da danes se bo zvrstilo kar nekaj govorcev, številni ogledni profesori filozofije v Sloveniji. Zelo veseli pa smo tudi, da imamo še študenta in nekaj predstavnic dejaške, dejaškega občestva. Preden začnemo z samo vsebino, se spodobi, da damo besedo našim častnim govorcem in najprej bih k nagovoru za ta pult povabil cenjenega kolega Mateja Hribrška, ki je prodekan za dodiplomski in podiplomski študij ter za informacijsko tehnologijo na instituciji, kjer se nahajamo, torej na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kolega Hribeške. Spoštovani vsi navzoči, dovolite mi, da v imenu vseh zaposlenih na filozofski, da vam v imenu vodstva in posebej gospede Kanje, ki je nažalost službeno odsotna, izrečem prav lip pozdrav in dobrodošlico na današnjem srečanju. Tematika, ki je izbrana za osrednjo nit vašega srečanja, je seveda še kako aktualna. V zadnjih nekaj letih še prav posebej, kar nam vedno znova potrjujejo. Iz raznih koncev sveta. V agendi vašega današnjega srečanja je zapisano, da je vprašanje, na katero želimo odgovoriti, torej ali lahko filozofija pripomore, da mir ostaja ideal sodobnih družb, ali pa je lahko le nemočen opazovalec sodobnih procesov trivializacije miru in normalizacije uveljavljanja geopolitičnih interesov velikih sil z oboržovanjem, militarizacijo družbe in vojno. Zahtevno vprašanje, ki nima kratkega in preprostega odgovora. Odgovora ne bom nakazoval, ne bom sugeriral, dodajam pa k vašim današnjim razmislekom željo, da se še enkrat dodatno izkaže dvoje. Kako nujen je pri razmišljenih in prizadevanih zamir kot prvo trezen razmislek, v kateremu lahko filozofija svojimi pristopi še kako pomaga in kot drugo kako pomembno, kako nujno je za to imeti neko duhovno in intelektualno širino, človečnost in humanitetno ozadje ki si jih lahko pridobimo le s prizadevnim očenjem, študijem, razmišljanjem in ravnanjem v na napravičnosti in etičnosti. Mir ni zgolj nek oddaljeni cilj, za katerega si prizadevamo, ampak je sredstvo, s katerim pridemo do cilja. To so besede ameriškega borca za človekove pravice Martina Lutra Kinga. V besedilu današnjega vabila je zapisana tudi navedba iz splošne deklaracije o človekovih pravicah, da pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neotoljivih pravic temel svobode, pravičnosti in miru na svetu in da je v unesco ostavi mir opredelen kot cilj unesco delovanja. Dovolite mi zgolj osebno misel, ki sem je ob tem porodila. Mislim, da bi moralo biti v splošni deklaraciji o človekovih pravicah zapisano, da je tudi pravica do miru ena od neutoljivih pravic ljudi. Zgodovina nam sicer kaže precej drugačno podobo. Menda smo ljudje v obdobju, kar se beleži zgodovina, premogli zagotoviti zgod skupaj zgolj 50 let miru, pa še teh 50 let zgolj relativnega miru. Da ne bom predolg, leta 1979 je Nobelova, Nobelovo nagrado za mer prejela Anjeza Gonđevo bojažijo, ki jo sicer poznamo bolj po njenem redovniškem imenu, Mati Teresa, ustanoviteljica reda Messenarka ljubezni. Omenjena gospa je v enem od svojih nagovorov izrekla tudi preprost stavek: mir se začne z nasmehom. Še enkrat vam v imenu vodstva, fakultete in vseh zaposlenih. Tistim, ki prihajate iz vrst iz izrekam dobrodošlico med nami, tistim, ki ste iz vrst študentov, še naprej dobro počutje med nami. Želim vam, da bi bila vaša razmišljanja intenzivna, produktivna, da nas dijaki še kdaj obiščete, se nemara vrnete kot študentje, In iskreno upam in verjamem, da bo vaš današnji obisk zanimiv in da boste, ker verjamem, da to je dober začetek miru, odšli vsaj zrahli na svojško. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Hriberšek. Zdaj pa k na govoru vabim predstojnika Oddelka za filozofijo, Filozofske fakultete univerze v Ljubljani, kolega doktorja Vojka Strahovnika. Hvala Tomaš, jaz to sem res skušal biti zelo kratek. Najprej bi vsem zaželel toplo dobrodošlico na fakulteti, na tem oddelku. Oddelek je ponosen, da lahko gosti ta praznik filozofije kar ni samo samoumevno, da ga imamo. Zahvalo bi se rad vsem govorcem, ki so se odzvali po vabilo in tudi vsem, ki ste danes prišli, posebej pa tudi kolegu Marjanu Šimencov, ki ne more biti tukaj z nami, pa je gonilna sila zapravo tega, da smo danes skupaj. Posebej bi se pa rad zahvalo ob tej priložnosti, prejdem predam besedo, tudi študentkom in študentom filozofije, ki že od ponedelka naprej v predavalnici 4.3.4 uh, izvaja tako malo filozofski maraton in se trudijo razmišljati skupaj z nami profesori, tako da ste vabljeni tudi na katerega izmed tistih dogodkov program pa najdete tudi na spletu. Tako, dobrodošli pa upam, da, da se potem vsaj uh, z nekaterimi izmed vas uh, dijaki tudi še vidimo v prihodnje. Hvala. Hvala lepa, doktor Strahovnik. Še pozdravljam na govor, beseda strani urada za UNESCO v Republiki Sloveniji. Vabim pa za tole govornico, kolegico Barbaro Urbanija. Lepo pozdravljeni. Učastim je, da vas lahko pozdravim v imenu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki že 19 let eh, podpira eh, z veseljem to praznovanje Svetovnega dneva filozofije in se veselimo, da bomo naslednje leto lahko praznovali 20. obletnico, um, ker sem bila naprošna, da sem čist kratka v svojem pozdravu in ker sta že moja dva predhodnika povedala bistvo eh, miru in UNESCO, namreč UNESCO je po drugi svetovni vojni nastal Prav za enim namenom in sicer, da se poveže globalna skupnost, globalna intelektualna skupnost na področjih izobraževanja, znanosti in kulture in s tem gradi mir, ker mir se gradi v glava ljudi in v današnji situaciji prepoznavamo, da se spet moramo vračati k koreninam UNESCO in to temo prepoznavati kot nujno. Zato nas zelo veseli, da ste s tem dogodkom uspeli povezati slovensko filozofsko skupnost in stankačete tudi na pomen filozofije v družbi. Želim vam uspešno razpravo in hvala. Če je zadnji pozdravni nagovor strani kolega dr. Gašperja Pirca, predsednika Slovenskega filozofskega društva Gašper. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Slovenskega filozofskega društva organizacije oziroma Združenja, ki že skoraj 90 let skrbi za nekaj tudi promocijo filozofije tudi izven akademskih okvirjev. Živimo v časih, v času, ki ga zaznamujejo številne krize na mnogih področjih. Te krize so zaporedne in uh, ena ključnih posledic življenja v tem času je tudi nekaj, kar opažamo lahko vedno bolj na vsakem koraku. To je seveda tudi nek splošen občutek dehumanizacije, ki jo prinaša vojna in splošno vojno stanje oziroma naravnanost. In to je eden ključnih izzivov za 21. stoletje za vse nas. Vojna stanje poraja patijo, poraja občutenje, da je drugi od nas drugačen, da ne živimo v enem samem svetu, ki nam je skupen. Filozofija je veda, ki nima enega samega izključenega predmeta obravnave, ampak sodeluje pri, kot ozadna veda pri mnogih panogah, ki tvorijo svetovno zakladnico znanja. In je kot veda, ki preizprašuje in izpostavlja pomen etičnega ravnanja, predstavlja ključen doprinos k možnosti svetovnega miru svetovnega miru, torej perspektive, ki jo je v svojih delih zasledoval veliki filozof Immanuel Kant, katerega tristoletnico rojstva slavimo prav letos. Filozofija je veda, ki vzpostavlja dialog med kulturami, znanostmi in idejami, ter odpira ključna vprašanja življenja. Vprašanja o vojni, o miru, o spoštovanju drugega in o skupnem sobivanju na enem svetu. Včast mi, mi je in vesel sem, da Slovensko filozofsko društvo ponovno sodeluje pri tem dogodku, pri katerem bom, seveda poskušamo tako mladim kot vsem tistim, ki jih zanima filozofija, približati filozofijo in pomen filozofije v današnjem svetu. Slovensko filozofsko društvo se zato tudi, uh, zato tudi pozdravlja razgovor, ki bo sledil v naslednji uri in pol oziroma dveh in seveda vljudno pa seveda vabljeni da sledite tudi našim gospodskim delovanjem v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, Gašperju Pircu. Zdaj preden nadaljujemo z osebinskim delom z današnjimi današnjimi govorci in govorkami. Bi vas rado opozoril še na tole, da smo tudi letos, tako kot vsako leto, pripravili nekaj materijala za vas in sicer na tej mizici ob izhodu imate tele zloženke, ki so kratki plakat, na drugi strani so pa kratki povzetki današnjih predavanj oziroma nastopov govor in govorcev. Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi našemu kolegu, tudi filozofu Luki Mancinijo, ki že vrsto let skrbi za izvrstno grafično podobo dogodka in s tem tudi za njegovo prepoznavnost v slovenskem prostoru. Zdaj tisti... Tudi filozofi. No? Zraven, zraven teh zloženki ki imaste še posebne brošure, knjižice, ki smo jih letos izdelali, ne jaz, izdelali jih je kolegica Smiljana Gartner, Maja Vačun in pa kolega Marjan Šimenc, njega še omenim. Zdaj, tele, tele brošurice so tako kot en potni list, popotnik, Za, predvsem za mlajše, vsebuje in ene takšne naloge za kritično razmišljanje o svetu, tako da so mogoče primerne za tiste, ki imate koga v osnovni šoli ali recimo za dijake nastopajoči, častni govorci in tudi ostali pa še potem eno drugo darilce, tako da pred odhodom se oglasite še pri nas. Tudi sam bi se rad, tako kot se je kolega Strahovnik, zahvalil kolego doktorju Marjanu Šimencu, rednemu profesorju za filozofijo didaktike na tej ustanovi. Marjan je gonilna sila in tudi idejni oče letošnje teme, nasplov gonilna sila dneva filozofija, idejni oče, letošnje teme dneva filozofije. Žal pa kljub želi, da bi bil z nami, je danes odsotan. Takole, zdaj pa za govorniški pult vabim našega prvega današnjega govorca, to je moj kolega dr. Friderik Klamfer iz oddelka za filozofijo Filozofske fakultete univerze v Mariboru. Friderik, izvoli. Ja, znaš? Uh -huh. Sreba, Hvala. Hvala za povabilo. Hvala spet vsem, ki so bili vpleteni v organizacijo pa vnesku za, za institucionalno podporo. Danes sem pred najmogoče o nalogo namreč v sedmih minutah, pa sem navdušiti za pacifizem. Naslov mojega predavanja je nastavki, je dolj skromni, na nastavki za filozofsko rehabilitacijo pogojnega pacifizma, ne, brez pogojnega, ampak mislim, da mi bo tudi to v sedmih minutah zmanjkalo časa. No, ba, naj začnem z to, kar bi hotel uh, narediti, je, uh, postaviti nekako bolj v, v ospredje zanimanja filozofskega pacifize, uh, ki je bolj manj odrinjen na stran, če berete posodobne razprave o vojni in miru, ozajma etiki vojne in miru, boste ugotovili, da močno prevladuje teorija pravične vojne, ker se filozofi prepirajo o nekih malenkostih, o načelu proporcionalnosti, pa ne vem, kaj velja pravičen razlog, ali povod, ali cilj za vojno in tako dalje, ne? Med tem, ko same vojne pa nihče ne problematizira. Ne? Ok, se pravi, to je nekako moj, moja ideja danes ali moj načrt. Bom začel s citatom Andreja Fiale eh, z knjige Practical Pacifism. če te, te projekcije ne bo, eh, potem tudi ne boste videli naslovnice, ampak če koga te reference zanimajo eh, morade volje te podatke dan, Ali napredujemo k miru? Liberalni politični misleci od kanta dalje so zatrevali, da bo sta napredek demokracije in širjene ideje o človekovih pravicah vodila k izginoti v vojn. Pozem, liberalci, feministke in drugi so zatrevali, da nas bo upolnomočenje ženskim in drugih zatiranih skupin skupaj s preuzgajanjem sočutja pripeljalo onkraj kraj vojnega sistema. Potem spet tretji pravijo, da nas bo ustanovitev mednarodnih teles posvečenih miru kot so združeni narodi ter širjenje gospodarske in kulturne globalizacije pripeljala on kraj vojne. In končno, spet četvrti trdirans bo neposreden in takojšnji vizualni utiz vojne, ki ga omogočajo sodobne medijske tehnologije, naredil bolj sočutne in da se bomo jasne zavedali trpljenja, ki ga povzroča vojna. Na žalost pa kljub napredku vojne še naprej vztrajejo s ostaljnice. vojne še naprej ustrajo, človeškega razvoja ali zgodovine človeštva, še vedno smo na točki, kjer se odločamo, kakšne nacionalne in mednarodne institucije ne ustvarimo in kakšna pooblastila naj jim damo. In nacionalne države še vedno vodijo elite, ki so zavezane ideji vojaške moči. Torej, v čem je problem? A, problem je v tem, da si vsi deklarativno želimo miru, to da le redki si prizadeva za stvari, ki so v miru prit. Kar definitivno ni miru vprit, so razvojne raziskave, proizvodne in prodaje, orožje in vojaške opreme, vzdrževanje ogromnih vojsk, oboraževanje in nurjenih vojakov, promocija vojaškega poklica ter nenehno višanje izdatkov za vojsko. 2443 milijard ameriških dolarjev je bilo lani po svetu zapravljenih vojaške namene, kar je 6,5 osem odstotna rast primerjavi z letom tem. Če pogledamo statistike o številu obroženih spopadov, številu držav, ki so opletene v meddržavne vojaške obrožene spopade ali pa znotraj državne, Ugotovimo da je vojn ni nič manj. Lanih je bilo 59 meddržavnih obroženih spopadov in 27 znotraj državnih, 34 držav je bilo pletenih v te spopade. Zdaj, obroževanje ne prinaša miru, čeprav se dogaja v imenu miru in zaradi zaščite miru, temveč prinaša vojno. Na hitro, kaj govori v prid pacifizmu, ne vem, a se vam zdi pacifizem, zavračanjem, sprotovanjem vojni in ubijanje vojni, Uh, nekako naravna, samoumevna, samoumevno izhodišče pri razmišljanju o vojni, ali ravno obratno, ali vam je zelo ker se vam zdi, da obstajajo moralno spremljive vojne in take, ki to niso. Ampak neka intuicija, ki govori o podporo pacifizmu. Karkoli že so plemeniti cilje, zavoljo katerih vlade držav, pa tudi nedržavne organizacije, smrt pošilja na tisoče ljudi od trajnega ali pravičnega miru do preprečevanja, popravljanja, maščevanja krivic, obrambost suverenosti in ozemljske celovitosti bom dal na stran v oklepaj, ker sta malo bolj sporna cilja vojne. Vojna je izrazito neprimerno sredstvo za njihov uresničitev. Bi spomnil na tisti citat Martina Lutra Kinga, ne morete z vojno priti do miru, samo z mirom lahko pridete do miru. Za povrh vojna, in tu se bom sklical na Aldosa Huxlea v njegovi knjigi Morala mirovništva, vojna neizogibno povzroča krivice, ki so veliko večje in številčne kot tiste, za katere pravijo, da jih poravnava. Tretja taka intuicija, nesporno dejstvo. Za veliko večino vojen, če ne celo za vse, veljada zlo, ki ga prinaša, vojna močno presega zlo, ki bi države in njene prebivalce doletelo v primeru v daje. In Nisem ni vam treba vdat, lahko, lahko se agresorju zaprosite z nenasilnimi sredstvi. Dve argumentacijske strategije sta, ki govorita v prid pacifizmu, vsaj neki pogojeni in omejeni obliki, kakšno tudi sam zagovarjam. Ena je, seveda obstaja resen teht moralni zadržek do ubijanja ljudi in da breme dokazovanja je zato na strani zagovornikov vojen in nožičnega ubijanja v vojnah. Potem pa dokazujete preprosto, da so vsi dosedani poskusi, da bi upravičili ubijanje v vojnah in namerno ubijanje bojujočih in nenamerno ubijanje ne spodleteli, da so bili neuspešni, neprepričljivi in da torej za vojne in sodelovanje v njih ni pravega moralnega upravičila. Lahko pa izhajati iz teorije pravične vojne in te intuicije, ki se imel da so ene vojne bolj sprejemljive kot druge. Ne? Druga svetovna vojna je bila bolj sprejemljiva, bolj mora, lažje moralno pravičljiva kot prva svetovna vojna. Evo, vsaj, ko govorimo o zavezniški strani. Ne? Da bi bila vojna moralno sprejemljiva in potem dokazujete, ne? Da, da so ti pogoji, ki jih, recimo teorija pravične vojne, ki je najbolj popularna, Etika vojne in miru navaja za moralno sprejemljivo ali upravičljivo vojno, da so preprosto preveč zahtevni, da bi lahko v sodobnih razmerah bojevanja ali vojskovanja vse te pogoje vojna izpolnila. Torej, tu če imamo za vojno pravičen razlog je v sodobnih razmerah vojskovanja, torej asimetrične vojne, sodobnih vrstah orožja bojevanju na gosto poseljenih območjih, težavah pri razpoznavanju tako imenovanih legitimnih tarč, se pravi razlikovanju med bojujočimi in nebojojočimi, tistimi, ki jih smete direktno napadati in tistimi, ki jih ne smete, je spoštovanje teh pravil praktično nemogoče zagotoviti. In torej moralno spremljivo vojno si lahko neproteslovno zamislimo realistična pa taka opcija, da nanes ni. In zato smo dolžni najti moralno spremljivo alternativo razreševanju sporov z uporabo vojaške sile oziroma z medsebojnim pobijanjem, kar vojna v resnici je, bom a, preskočil argument, da sem že ne, na koliko petih minutah sedem. To torej je preprost argument pri prid pogojenemu oziroma omejenemu pacifizmu, ki ga nekateri pripisuje že Hugo Grociusov, ki je sicer bil zagovornik vojen, ampak seveda vojen v nekih moralnih okvirih oziroma znotraj nekih moralnih omejitev. Se tak preprost argument bi se glasil redko, če sploh daje moralno dopustno vbit nedolžnega človeka, vojne ne smemo sprožiti ali vanjo vstopi, če verjetnost, da bo zaradi nje in v njej številne nedolžne ljudi doletela resna in nepopravljiva krivica. Vse vojne, vključno s temi, za katera nam teorija pravične vojne prižiga zeleno luč, torej vojne zaradi samoobrambe ali obrambe, kakaj druge države pred neizvanim napadom, to s mora smo zdaj soočeni v Evropi, ne, ko se naša država tudi pridružila drugim zahodnim evropskim državam in ZDA, odpori Ukrajini, vojaški, finančni in tako dalje. Vse vojne, torej tudi samoobrambne in legitimne vojne v obrambo drugih, ki so žrtve napada ali agresije, neizogibno vključuje ubijanje nedolžnih, množično ubijanje nedolžnih, oziroma močno povečuje tveganje, da bodo le ti krivici ubiti. Torej, so vojne iz tega razloga, vsaj iz tega razloga, redko, če sploh kdaj, moralno upravičene. Ok, kakšen pacifizem, torej za današnji čas? Glede pacifizma je veliko. Uh, uh, zgrešenih pojemovanja ali predstav ne? in tudi, tudi karikatur. Ne? Pacifizem, ki ga sam zagovarjam, recimo nasprotuje specifično vojnemu nasilju, ne nasilju nasploh. Torej, pacifizem ni nasprotovanje nasilju nasplošno, ampak vojnemu nasilju, množični uporabi orožja za pobijanje ljudi. Da bi bili pacifisti, nam torej ni treba prisegati na svet, svetost človeške življenja ali vred, da je vedno in povsod tudi v silobranu, individualnem silobranu, ne, ki vas nekdo napade z namenom, da vas, vas, vas ubije. Uh, ne je dopustno komorkoli namerno življenje. To lahko to razpravo lahko postavite v klepaj. Do tega se vam ni treba opredeljavati. Natančne je tarča pacifistove, kritika in glorifikacija, ali pa če sem malo bolj ambiciozen, Upravičevanje vojne kot manjšega zla ali pa kot edine poti če so moralno, dragocenega ali plemenitega, z njim vred pa tudi militarizem. To je celoten sistem, prepleten sistem političnih, ekonomskih, kulturnih ustanov in pa diskurzivnih praks, ki so zasnovane in zdrževane z namenom, da nas pripravijo na vedno tisto eno pravično vojno in njeno uspešno vodenje ne, in zmago v njej. In med slednje spada ta diskurs spada tudi prevladojoč vojni naklonjen filozofski diskurs, ki sem ga prej omenil. Zbravi, ta prispevek filozofije k etiki, vojne in miru ali pa k miru, ne, je bil bolj negativen se mi zdi. Ne? Tudi zdaj, če prebirate razprave in med filozofi o vojni v Gazi, boste videli, da recimo izraelski filozofi in to ugledni izraelski filozofi, ki se s tem poklicno ukvarjajo celo življenje, Zagovarjajo recimo bombardiranje raketiranje palestinskih, palestinskih naselij. In tudi deset tisoče civilnih žrtev, zelo sofisticiranimi argumenti, ne? deontološkimi razlikami, razlikovanje med legitimnimi in nelegitimnimi cilji. Nasprotovanje vojnemu nasilju je bilo preteklosti načelno in brezpogojno, preabsolutno. Se pravi, ki je ta apsolutni pacifist, se ne more niti zamisliti pravične vojne. Njegovoje mnenje je to protislavn poem pravična vojna, ali pa moralno spremljiva vojna. Ma za potrebe sodobnega časa bo vsem zadošča pragmatična, praktična, oziroma zgolj pogojna obsodba vojn. Se pravi, lahko se tudi strinjamo, da si mogoče zamisliti pravično vojno. To bi bila vojna, ki bi vse pogoje izpolnila, ampak... Take vojne še ni bilo. Pokojni pacifizem dokazuje, da vojna nima instrumentalne vrednosti, ki jo njeni zagovornik izmotno pripisujejo ni neučinkovito in nezanesljivo, še najmanj pa smotrno sredstvo, ne za uveljavljanje nacionalnega interesa posameznih držav, kot zmotno dokazujejo politični realisti, in ne za zagotovitev pravičnega miru, kot zmotno dokazujejo teoretiki pravične vojne. Zbri, moja teza je, pa, pacifist, presega na to, da vojna ni treba nadeti moralnih ust, ampak jih je treba odpraviti. Ja, zdaj pa, mirovništvo v prvi vrsti deluje preventivno, to se lahko strinjamo, nobene mirovniške tehnike ni, kot pravi spet preumenjene Aldos Huxley, ki bi ustavljala granate na poti strelitve ali ki bi pilota, ki že kroži nad mestom, pregovorila na ne odvrže bomb takrat je že za mirovništvo, ne. A je tudi potem, ko je vse ostalo odpovedalo, usposabljanje za boj, namreč mirovništva, uh, usposabljanje za boj brez uporabe orožja za oblike nenasilnega odpora in te niso nikoli v zgodovini človeštva dobile prave priložnosti. Se pravi, mi se uh, človeštvo uh, usposablja stotine tisoče ljudi za boj, za ubijanje ljudi, ne? nikogar pa ne usposabljamo za nenasilne oblike odpora. Okay, vedno znova se izkaže, da je laži bit pacifist v teoriji kot v praksi. Jaz sem, teorist, jaz sem pacifist v teoriji, a, ko pa Rusija napadla Ukrajino, pa se meni neko pravičniško ogorčenje seveda aktiviralo in sem se sve, seveda zagovarjal in podpiral boj Ukrajincev. Uh, proti agresorju, ampak ja, ravno zato, ker je hitro zdrsnemo iz teoretičnega pacifista v praktičnega zagovornika vojne, nas pred novimi pacij v barbarstvo lahko zavaruje edino institucionalizacija pacifizma, zakajčno se je zavzema v žikant v spisu k večnemu miru v obliki mreže organizacij ustanov, postopkov, praks, ki imajo eno samo nalogo, namreč, da kratkoročno preprečuje izbruh vojn in na dolgi rok odpravijo razloge za nje. Hvala. Tako, hvala lepa, uh, Frideriko. Um, zdaj uh, pripričam sem, da se, bo, da se poraja kakšno vprašanje in komentarje. Nekako smo si zamisli danes takšen format dogodka, da bi uh, debato odprli ob koncu. Zato bi zdaj zagovornico povabil mojega mentorja na doktorskem študiju, uh, cenjenega kolega Dejana Komela, ki je pripravo takšen to stojanski na nek način prispevek z mirom in vojno. Dejan, izvodim. Ja, na domstvu je prav, da ploskate, da je ti vzel sabo pištolo verjetno da je moja otroška eh, pištola ameriška eh, izdelave Pajko Zbil, kako se je imenovala, ampak glede na to, da šlišemo danes pozive, kako se moramo samo zaščititi. So to sem skledal, da ne pridem, ne? v konc koncu je mnogo virusov, vsega tega, in vseeno je boljše, da vzamem pištolov v, v, v roke. Ne? Tako, nič se ne počuti ogroženje, kaj pa če sem nastavil bombo, ki je že. No, e, e, malo se e, Dobro, hecem sem se tudi pri naslovu mojega predavanja, kjer sem e, obrnil pač naslov velikega dela, ne, e, levatovstoja, e, vojna in mir, v mir in vojna. Ne. Mislim, da v skladu s tem, bi tudi za filozofe verjetno najrelevantnejšo kantovo razpravo o večnem miru bilo za v naslov eh, večna vojna oziroma neskončna, neskončna vojna. Eh, s tem seveda hočem povejati, da danes, ko razpravljamo o teh temah, eh, je potrebno zavedanje, da je postala vojna brezpogojno določilo vzpostavljanja kakršnjegakoli miru oziroma, da je mir v tej brezpogojnosti pogoj, popolnoma pogojen in seveda tudi uporabljen. Torej, to mislim, da gre za en premik, Zdaj, od kdaj vjetira ta premik, mislim, da je to konec druge svetovne vojne, ne, ko se pojavlja ne, strašilo atomskega spopada in podobno. Ampak danes, ko smo v situaciji, da smo nekako dovzetni do tega, kar se dogaja v svetu, mislim, da moramo to vzeti v zakup, da, če nastopamo na mirovniških ali kakršnih filozofskih ali kakršnih kolik, humanih pozicijah, nimamo nobenega privilegija, ker so te pozicije lahko zlorabljene in to v najhujšem smislu. Torej, to nas postavlja pred eno tudi izredno filozofsko vprašanje, ne? tudi ena od tem, tega posveta je, kaj lahko filozofija prispeva k današnji situacije v svetu. Ne, tu je to tudi pod pokroviteljstvom UNESCO, ki seveda ni kakršna kolija, ampak je bistvena osrednja organizacija v tem smislu. In tu seveda se filozofija na poziciji mirovništva, na poziciji tega, da zagovarja neko nenasilje in tako naprej znajde v veliki zadregi. To zadrego bi recimo opisal, če je ne, pastir nek simbol miru. Ne. Torej, to metaforo pastirja srečemo že v antiki, pravzamejo Heidegger in tako naprej, ne, ampak niče nič v Zaratustri govori o pastirju, ki se mu je kača Za tak. govdanec. Torej, ga duši in zaradi ustreči, da dajo griznje in pregriznijo. Torej, približno tako se mi danes nahajamo v tega kompleksa moči, ki hoče prevlada nad svetom in ki se ve, kjer je, seveda, vojna ni sredstvo, ampak je postala sestavni del ekspozicije moči danes. Torej, najbolj, kako bi rekel, indikativen vidik v tem smislu je, kako se je spremenila prezentacija nasilja. Danes nam lahko najhujše nasilje Tako koč pred našimi očmi oziroma pred našimi ekrani prezentirajo kot nekaj, kar se je zgodilo z najbolj humanimi nameni. Torej, lahko vam, nimam nima dovolj časa, da bi vam to dokumentiral, ampak lahko odprete koli portal, ne, tam imate posnetke, recimo dron, Ne, ni infi človeka, ni zdraven, nekaj to. To bi bilo že sluto za nekakšno nasilje. Ne? Ampak se pravi, gola tehnologija lahko izvede karkoli. koli. Torej, ta zavest je danes mi zdi ključna. Torej, tu seveda je treba m, narediti en preobrat v razmisleku, če hočemo temu času ki nas je vsem tem oprejno biti kot, kot tisti, ki smo nekako prijatelji s filozofijo, ga je treba opraviti. Torej zdaj, ko sem dal to metaforo, pa sem precej tak bolj, kot bi rekel, močan, ne? Močano, močno metaforo v porabu. Ne? Lahko porabim pa eno manjšo. Ne? E, kot sem najavil, bi se tu nekoliko zdržal pri pojmovanju družbe rizika. Ne? E, torej, zradi tega, ker tu vidite lahko na delu past, v kateri je danes filozofski razmišljaj. Torej, teorija tvegane družbe, družbe tveganja, eh, sicer je primarno sociološka, ampak je imela seveda tudi v, v filozofskem prostoru in glede tudi tematike, o kateri danes govorimo, velik upriv. Torej, je Ulrich brek dalnega leta 1986. Torej, treba je vzeti, da je takrat Černobil se pojavil ne? in da je to neka vrstna reakcija na to. Tisto, tisto kar je za, seveda za nas pomembno, Ja seveda, da Beck opisuje razna od atomskega, podnebnega in vsa ta tveganja, ki jih danes opazimo v svetu, ampak eh, to izkoristi zato, da uvede pojem refleksivne modernosti. Se pravi, on uvede potem eh, neko, neko teoretsko paradigma, da našo epoko, moderno epohu, postmoderno epohu, kakrkori že, karakterizira ravno to, da se zavedamo rizika, v katerem smo. Torej to, zdaj pogledajte, ne, zdaj je refleksija za filozofijo koli pojem. Ne. Mi se ponašamo z refleksijo. Zdaj, da nam nekdo reče, Naša doba je doba refleksivnosti. Ne, smo najprej zelo veseli. Ne? Vidimo vse rizike, ki so pred nami in teh je neskončno. Ampak, en pomislek, in to je zdaj zaradi tega, zakaj to teorijo omenjam, kaj če ta refleksivna modernost je najbolj udeležena pri tveganju, ki smo, ki smo mu danes pričali v svetu. Ne, kaj če ta refleksivna modernost ustvarja? Ne samo eno, kako bi rekel, intelektualno rezervo, znotraj katere mi lahko razpravljamo, kje je vse kaj narobe, vse to, vse to. Ne, še več, verjetno ta refleksivna modernost vzpostavlja tisto, ne, kar družbo tveganja karakterizira kot družbo kontrole. Ne, kaj, če ta refleksivna modernost uspostavlja kontrolo nad tistim, kar se danes vrši in kar nam onemogoča, da bi sredstvi upiranja, upora proti njej nastopili. Ne, kot primer take refleksivne modernosti eh, bi vam nevedel tako imenovano Uro sodnega dne, uro sodnega dne, domesej krohne, ki so jo leta 1947 eh, lansirali atomski fiziki. Ljudje, ki so bili udeleženi pri izdelavi pr, eh, prve atomske bombe v tako imenovanem Manhattan projektu ne, Oppenheimer. Einstein. In tako leta 47. je nenadoma zaskrbelo, kaj bo eh, z našo civilizacijo in so vzpostavili uro, ki odšteva, kdaj bo prišlo do, do poloma. Da bo atomska vojda, tako so mislili, se verja, da bo predvsem to pripeljalo do propada planeta. Eh, lahko to, to je zelo na stvar, lahko si ogledate na internetu, kako so potem te meritve, eh, te ure šle. Lansko leto smo prišli, da nam manka 90 minut do polnoči. Ne, 90 sekund. Ne. Ja, ja, pred petimi leti so eh, na mesto minut uvedli sekunde za odštevanje. Koliko, koliko kol tam še manjka. Ne. Zdaj, kot filozofi, ne, koliko se nam zdi to fajn, in da e, mislimo, da je bajo ljudje, ki so se s tem okvarjali neko zavesto svetu, se moramo vprašati, kateri čas, kateri čas ta ura me miri. Ne. Ali ni ta ura, ta, ki bo pripeljala do tiste polnoči, Ne, ali ne miri čas, ki, proti kateremu sicer moralno sama nastopa. To torej, je zdaj moj pomislek, ampak nas opozarja na to, v kakšni situaciji smo, glede tega, da nastopamo ali z moralno ali z politično ali kakršno koli drugo inicijativo danes, ko gre za pozicijo vojne in miru oziroma pozicijo neskončne, ne, niti ne totalne, ampak vojne lokalitarjev če, če, če, če bi tako rekel. Ne, e, zanimivo je, da kot enega glavnih faktorjev nevarnosti na svetu, kjer bo pripeljalo do Britkega konca, je poročilo poleg podnebnih sprememb, vojne, Ne, kako nas bojo Rusi spet z, z atomskim orožjem ne? e, uničili. Ne? Torej, nek ruski general je pred kratkim dal eno zelo zanimivo izjavo, ki se mi zdi boljša od te ure shodnega dne. Je rekel: Če ne bi imeli atomskega orožja, bi bil NATO že v Rusiji. To je velja za razmisliti, kako je to. Ne? Kako se te pozicije moči uveljavljajo, ampak poleg teh vse grožen levaja to poročilo umetno inteligenco. Da, če umetna inteligenca prevzame inicijativo, da se bomo znašli v poziciji, ko ne bomo mogli več nadzorovati tvega. E, zdaj, Človek se zamisli, nekaj za nekaj takega, kot je umetna inteligenca, ki bi morala prispevati k temu, da boljše ocenimo tveganja, pomeni ne tveganje, ampak tisto točko, kjer je vsemi tveganji konc. Ne, in edino, kar človek lahko reče, je, da je umetna inteligenca dober indikator, te, da je to refleksivna družba, ki jo je Urlihbek, ne, še posebej, ker je v projektu Meta in inteligence vnešen eh, tako imenovan princip, eh, princip eh, eh, točke, kjer umetna inteligenca prevzame celotno kontrolo. je torej princip singularnosti. Ne, beseda singularnost, verjetno je poznate, še iz drugih področjih filozofije, v čist drugačnem kontekstu, tu je nekako prenešena iz fizike, ampak to pomeni točko, ker mi ne bomo več nadzorniki, ampak bo umetna inteligenca to. Ne, zdaj seveda, ta analiza je podana v tem zelo izoliranem zade, kako bi rekel, kontekstu, ne, ker, da bomo zdaj mi obsojali umetno inteligenco. Ne. Dovolj je, da pogledate delnice ne, na svetovnem trgu in vidite, da tam, kjer je umetna, da, da se delnice zelo odvigujejo. Ne. Torej, vsekakor je pri tem udeležen kapital, je udeležena deločena družbena moč in vse to. In tu se seveda ne moramo pustiti farbat. Je pa problem kako vi. Ne nekateri ste filozofi, filozofnje, ukvarjate se z nekem intelektualnim postom eh, prašno pozicijo, v zvezi s tem zauzet, predse omeni tistega pastirja. Ampak glede mu reči tako. Ne, torej, jaz pred leti, ki sem bil tako mlad kot vi, ne, sem se izognil vojaškega roka. Ne. Sem kako bi rekel, blefiral, Ampak kaj me je spodbodilo v tem, sem rekel, če sem filozof, da sem bil še števen, ne? sem rekel, sem moram izmisliti nek način, če ne, sem dup, če ne nisem dostojen, da sem filozof, da se izmaknem služenju vjaškega roka. Ne? Sem uspel, ne? ampak podup iz tega ven je, Torej, zdaj, tisto, kar verjetno je treba narediti, je, da se naučimo hoje po meji. Torej, hoje po meji kot najbolj kritične hoje, ker meje v meji ni. Meja ne pozna, meje v sebi. Torej, to je tudi najbolj tvegana hoja. Ampak je pa edina, ki nam da razmejitev, ki nam da občutek, zakaj smo, zakaj nismo, kako se vzpostavljamo, torej mislim, da je to dahoja po meji, da je zadeva filozofije, da je to ne v nekem družbenem smislu, ker to je zelo problematično postalo, ampak bi rekel, bolj v individualnem smislu lahko, lahko to držav zauzanem. Najlepša, hvala. Hvala lepa, Dejanu Komeru. Naš naslednji govorec je dr. Aljoša Kravanja in njegov prispevek je posvečen hopsovski pasti in razlogom za vojno. Ok, najlepša hvala. Um, govor bom o Thomasu Hobbesu, samo pa imel nekoliko drugačen pristop k filozofiji, ne bom toliko hobsovski pasti, pasti govoril, ampak o eni drugi temi. Um, ok, kdo je bil Thomas Hobbes? Bil je največji politični filozof, ki je pisal v angleščini, tako se ga običajno opisuje. Deloval in pisuje v 17. stoletju. 17. stoletje je bilo za Anglijo nasploh politično ekstremno eksplozivno. V tem stoletju je Anglija in skupaj z njo Thomas Hobbes dočakala najprej vojne treh kraljestov, torej kraljestva Anglije, Irske pa Škotske, kasneje pa državljansko vojno. V državljanski vojni ta državljanska vojna se, to, se je dovršila z usmrtitvijo Karla I in potem za ustoličenjem Olivera Cromwella kot protektorja angliške politične skupnosti. No, vsi ti dogodki so zelo vplivali na Hobsovo politično filozofijo, oblikovali so. Jo. Thomas Hobbes je imel zelo bi rekel, izustren čut za vojno, za spopad, Um, zelo velik podarek je postavljal tako v svoji teoriji, kot v življenju, na strah. Med drugim se je, um, drugim se je ponašal s tem, da je bil prvi angleš, ki je pobegnu iz Anglije pred grozo državljanske vojne. In okay, zdaj, v tem kratkem prispevku bom mogoče sam par stvari povedal o eni specifični temi, ki je povezana z vojno in mirom, s katero se je ukvarjal Thomas Hobbes. Hobbes je torej, Na zelo širok način se je ukvarjal z ampak imam samo o eno, eno specifično vprašanje, tukaj na hitro razpravljamo. To vprašanje se pa glasi takole: ali imamo ljudje, ali imamo podajniki neke oblasti, dožnost, obveznost spoštovati to oblast, tudi takrat, ko je ta oblast osvojena. Z drugimi besedami, tudi takrat, ko gre za okupacijsko oblast. Thomas Hobbes sam ni uporabil tega izraza ni govoril o okupacijski oblasti, govoril pa je o gospodarstvu doseženem prek osvojitve. In njegovo vprašanje je torej naslednje, ali imamo do takšnega gospodarstva, do vlade, ki nastane na agresiven način, z vojno, iste obveznosti, kot jih imamo recimo do neke demokratične izvoljene oblasti, tako vlada tukaj v Sloveniji. In hop so presnetli odgovor na to vprašanje je kakšen, ja, iste obveznosti imamo ko do tistega gospodarstva, do tiste vlade, ki je dosežena prek vojne, ko tudi do tiste oblasti, ki je dosežena recimo, prek demokratičnih volitev, tako imamo tukaj v Sloveniji. Ne. In tako proti temu stališču hočemo ugovarjati, ne, argumentirati. videti, videli, kakvi ugovori lah, so lahko upereni torej, v takšno hobsovsko stališče. Ok, kako Hobbes sam argumentira to mnenje? Torej, kakšne razloge Hobbes predloži? za to stališče, da potrebujemo, da moramo izkazovati isto poslušnost, isto podložnost okupatorski oblasti, kot vsaki drugi oblasti. Ok, Hobbs starta iz naslednje analize. Najprej povdarji nasledno reč, da moramo pri zaključnih fazah vojne, v onih stopnjah, torej ko se vojna že končuje, ločevati med dvema različnima korakoma. Prvi korak je poraz. Poraz je preprost, fizično, a pa strateško dejstvo, da se ena od upletenih strani v vojni znajde preprost v šibkešnem položaju, da je preprost premagana. Ok, od poraza, pravi Hobbes, pa moramo ločevati predajo. Kaj pa predaja? Predaja, pravi Thomas Hobbes, je neko dejanje volje, je nek izraz volje. Ma bolj specifično pravi, da je predaja vedno neka obljuba, a pa zaveza. Ko se ena stran tista šibkeša, tista, ki je bila premagana v vojni, preda, s tem obljubi zmagoviti stranki, da jih bo poslušna. Torej, zapiše in nekaj tazga, zapiše se nečemu takšemu, kot je pokornost zmagoviti strani. Ok, in Thomas Hobbes pravi, ta obljuba, ki jo da pred, premagana stranka na koncu vojne, je zavezojoče v isti meri, kot vsaka druga obljuba. Tako moramo spoštovati vse svoje obljube pa zaveze v svojem siceršnem etičnem življenju. Na isti način pravi Hobbes, mora tudi premagana stranka v vojnem spadu spoštovati obljubo, ki jo poda s to svojo dokončno predajo. E, absolutno hočemo oporekati takemu stališču, ne? vada, da mu hočemo. Ne? Hočemo oporekati hops na kakšen način. E, recimo lahko oporekamo odkole. Lahko rečemo, da je vsaka predaja, torej ta obljuba pokornosti, ki jo damo na koncu vojne, dosežena na podlagi česa, na podlagi strahu, na podlagi smrtnega strahu. Če se nekdo preda ob koncu vojne, se preda zato, ker se boji za svoje življenje. In Hopsu lahko tukaj oporekamo, je samo, resnično lahko rečemo, da je takšna predaja, takšna obljuba sklenjena na podlagi sobodne odločitve. Ne, izsiljena je. Izsiljena je na podlagi tiste furt strašne motivacije, ki je motivacija strahu za lastno življenje. Ok, in na ta način lahko ugovarjamo Tomaso Hobbesu pa njegovi trditvi, da zavezuje na isti način kot vse druge obljube, tudi predaja po koncu vojne. Ok. Hobbes predvidi ta ogovor, anticipira ga, velevetano, ko diskutira o tem političnem vprašanju, že predvidi, da mu lahko ogovarjamo na takšen način in ima pripravljen odgovor na naš račun. Hops odgovarja takole, je samo, a ne velja za full dos obljub, za full dos zaves, za full dos pogod, ki jih sklepamo v svojem vsakdanjem življenju, točen to, da jih sklepamo na podlagi strahu, torej na podlagi iste motivacije. Okay, vzemo recimo en tak tako aktualen primer, Pred kratkim sem kupil zimske gume, zakaj sem kupil zimske gume iz strahu, prvič pred poledico, drugič pa pred policijo, da me ne bi ustavila, pa oglobila. In zdaj, kdo pri zdravi pameti bi trdil, da je ta kupo prodajna pogodba, s katero sem kupil te zimske gume, ne zato za to, ker je sklenjena na podlagi strahu? Nihče. In hopsna, ita hopsna uporaba tega primera, nekaj smo v Angliji 17. stoletja, ne, gume še nismo ne, ampak, ok, razumemo temeno poanto, In zdaj Hobbes pravi pripravljena s nasedno a ne za ful dost za ful zavez, da jih mi sprememo na podlagi motivacije, strahu. Zakaj bi potem mogla rečiti, da pa velaza za predajo, ker je sklenena na podlagi strahu, da je nična, da je neveljavna, če pravi itak za ful pogod, pogodb, ista reč, da jih sklenemo na podlagi strahu. Um, to je hopso, kako bi rekel, prvi argument, prvi proti argument, ko ga ima na naš račun, potem pa seže še malo globle, pa poda neko analogijo. Neko opomni nas na neko podobnost. Reče takole, preprosto Thomas Hobbes, opozori nas na naše siceršnje oblasti, Ople, ob, opozori nas na vlade, ki niso okupacijske, recimo na vlade kot je naša pač trenutna demokratično izvoljena oblast. In, in nas vpraša Thomas Hobbes, evo, zakaj smo mi pripravljeni upoštevati takšno vlado, zakaj smo pripravljeni sprijeti njene poganke kot je recimo policija, zakaj smo se pripravljeni podvreči, neki legitimni dominaciji s strani kakršnekoli vlade, ampak kakršnekoli policije da Ehm, um, Torej, ko ne gre za okupacijsko oblast. In Thomas Hobbes reče, in strahu, ampak ne iz strahu pred to oblastjo, ampak iz strahu drug pred drugim. Če smo mi pripravljeni sprejeti neki ta kot je policijo, neki ta za ko je regularno vlado, smo pripravljeni za zato ker se bojimo drug drugega. Um, to je ta temeljna hobbsovska teorija oblasti nasploh. Če oblast obstaja, Jo v prvi vrsti generira točen naš, naš občutek strahu. In Hobbes reče, evo, za okupacijsko oblast, vela čis ista reč, za slehrno drugo oblast, sprejeta na podlagi tega motivatora, ki je motivator. strahu. Ne? Torej, ne more biti ugovor proti okupacijski oblast, oblasti, pa proti poslušnosti ne to, da je takšna poslušnost klinjena na podlagi strahu kot neke izsiljene pa nelegitimne motivacije. To je v osnovi Hobbesova teorija. O, torej, poslušnosti, ki smo jo ki smo jo izkazovati v okupacijski oblasti, jaz mislim, da ta teorija, da do neke mere drži, zgreši pa neko bistveno točko, neko točko, ki bi se jo so, Hop sam mogu zavedati. Hop se je imel namreč zelo dobro razdeleno teorijo pogodb, zavez, obljub nasploh. In Hop se je rekel, da, okej, okay, eno od razlogov, a pa poglavitni razlog, zakaj opoštevamo zaveze, zakaj se držimo svojih obljub, um, svojih, ja, Zavest na sploh, je preprosta, da se nam splača držati svoje obljube. Zakaj se nam jih splača? Med drugim zato, ker se bojimo sankciji, ki čakajo na nas, v primeru, če se ne držimo svojih zavez. Hkrati pa hop spravi tudi naslednjo reč. Če se držimo obljub, se jih včasih držimo zato, ker, smo nekatere ljudje, ker so nekatere ljudi plemeniti, a pa preprosto zato, ker jih skrbi za to, kak bo videti v očeh drugih ljudi. A bo izpadli kot takšni, ki so mož beseda, če uporabim to beseda. Ok, in zdaj splošni motivator za držanje svojih obljub, pravi Thomas Hobbes, sam strah pred sankcijami, ki nas čakajo, če prekršimo svoje obljube, ampak je tudi neka ta zakoplemenitost, kot ta naša želja, da bi bili mož beseda. Zdaj, kaj pa vela za okupacijsko oblast? Za okupacijsko oblast pa bila nasedna stvar. Če smo jo mi zavezani poslušati, Če smo mi dolžni izkazovati nekaj taz, kot je obogljivost, smo je to dolžni izkazovati zgolj na podlagi strahu, ne pa na podlagi naše plemenitosti, ne pa na podlagi tega, ker se hočemo izkazati za moža besedo, s tem, da, smo, da jih še kar naprej izkazujemo poslušnost. In ravno to je tisti tist element okupacijske oblasti, ki jo HOPS, po mojem razumevanju, spregleda v svoji teoriji. Okupacijska oblast je tista oblast, še enkrat, ki ima oprijem nad nami, zgolj na podlagi strahu, ne pa na podlagi katerekoli druge motivacije in to je mogoče ena stvar, ki, na kateri je vredno hopsa em, dopolniti na te točki. Še enkrat, to, kar sem zelo povedal, je samo en od elementov Hobbesu, go razmišlja vojni in miru. Ehm, Levajatan, tak knjigo je knjiga, res predstavlja nek full kompleksen mozaik takšnih tem, ampak je to nek, ta tema dosti interesantna, se mi za ta naš kontekst. Ehm, torej, hvala. Jošo, najlepša hvala. po se mi povedati, da prihajaš iz oddelka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, se pravi iz te institucije. Naš naslednji govorec je pa tudi moj dolgoletni kolega, ki se že vrsto leto kvarja s tematikom miru. to je dr. Lenar Čkov ki nam bo govoril o etiki diha, ideji otroka in miru, prihaja pa iz znanstveno raziskovalnega središča v Kopru in Alma Mater, Europeja Ljenati, izvolite. Hvala lepa. Zdaj ja, ja, moja tema se nekak po tudi navezuje na včerajšnji svetovni dan otroka in bo mogoče malo bolj spadala v poetični žanr filozofije. Recimo, jaz tudi verjamem, kot veritev, tudi mnogi iz vas, da imamo pesnike, pač zato, da nam pesnijo tudi predvsem v miru. Zelo malo ko je pesnilo v nasilju in vojni, tako da bo mogoče malo bolj v tej smeri. Zdaj, kot sem že zapisal v napovedi svojega predavanja, kratkega predavanja, je argentinsko-mehniški filozof osvoboditve Enrique Dusel. V svoji etiki osvoboditve vzpostavlja etični kriterij, temeljič na filozofski in hkrati judovsko-krščanski etiki ljubezni do bližnjega. Namreč Duhseb deluje na docelo unikatnem polju prepleta marksistične, levinasovske in judovsko-krščanske tradicije. V svoji knjigi o etiki se Duhseb sprašuje, kdaj bo postalo mogoče misliti drugačno politiko, namreč takšno, kateri bi sovražnik lahko postal prijatelj in bližni, in katere bi se etika bližine vzpostavljala skozi. Modus skrbi za revnega siroto in udovo, kot se ne vezuje na enega izmed starozaveznih kriterijev. On govori o kriterijih, da ne treba preskrbeti ljudem hrano, vodo, obleko in streho nad glavo. To do času, ki ga živimo, se zdi, kako, da niti tovrstni etično že radikalizirani kriteriji ne morejo več zaščititi preštevilnih žrtev vojn, ki se vsakodnevno dogajajo pred našimi očmi, izlasti otrok, ki v njih terpijo in umirajo. Torej, v tem prispevku se bom zato vprašal možnost etičnega kriterija, utemeljenega na etiki diha in etiki otroka. Etika diha je materialna etika bližine, temelječa na fenomenološko, elementarni in materialni logiki dihanja kot znaka življenja in nenasilnega sobivanja. Razvil sem v nekaterih svojih delih, najbolj obširno pa je v etiki diha in atmosferi politike iz leta 2012, ki sem jo uvedel v sintagmo Diham, torej sem, in skozi njo razvil nov pojem intersubjektivnosti, ki bi bili na dihanju. Z navezavo te etike na idejo otroka, sledna bila ontološkem smislu v filozofiji zelo redko tematizirana. Eden iz primerov je recimo delo biti rojne Lucy Regara iz leta 2017, predhodniki so pa še morda niče, merlo ponty zelo redki drugi. Bom danes nakratko nakazal nekatere možnosti mišljenja sodobne etike ranljivosti ter njenega odnosa do etike miru in zaščite otrok. Etiko otroka sem sicer razvil v svojih antigoninih sestrah iz leta 2018, kjer sem jo povezal s starimi, prav tako pozabljenimi, matriksialnimi, torej feminističnimi, plastmi bivanja, kjer se ne vezujem na filozofijo brahe Ettinger. Naj torej začnem s svojo kratko refleksijo. V enem izmed predhodnih člankov iz leta 2001 z naslovom Sveta noč spanca, ideja otroka in respiratorna po etika miru, torej po etika miru, ki sem ga objavil v primarjalni knježevnosti, ter začel s posvetilom za vse nespeče in trpeče otroke tega sveta, sem poskusil risati možnost prihodne utopično filozofske poetike miru temelječena idejo otroke in etiki diha. Tako sem ta prispevek začel z naslednjimi verzi, ki sem jih napisal. Ko bi morali dihati svoj otroški spanec, ste bili prebojeni srdom sveta. Otrgani od sanj in svojih mehkih živalic, ste bili rojeni v neko drugo svetlobo in zrak. Kdo vas bo zaščitil? Kdo vam bo tkal sanje? Otroci, otroci, otroci. Le te verze sem pisal takrat, leta 21, z mislimi na otroke v Gazi, ki še niso bili v vojni, ampak so bili pa seveda v stanju prejšnje, pač vojne breku. In ko je začetko leta 22 z brutalnim ruskim napadom izbruhala vojna v Ukrajini, So sveda ti vedi postali še bolj aktualni, če uporabim to grdo besedo, z izgruhom nove vojne, seveda na bližnem shodu, pa še bolj. Moja etika diha in miru se najtesnej povezuje z otroškim dihanjem in spancem. Kako to mislim? Že Hans Jonas, veliki filozof, je v načelu odgovornosti o otroku zapisal naslednje. No katerega golo dihanje brez prizivno usmerjal do okolice nek dolg namreč zauzeti sezan. Konec citata. S tem je inaugurira etiko bližine kot etiko pozornosti in občutljivosti do diha in s tem odpre prostor etike skrajne ranljivosti. Če gremo korak o otroški spanec je paradigma vse etike. Če je ritem spanja oglašen z ritmom kozmosa, kot pravi Gaston Bašlar v svoji izjemni knjigi o zraku z naslovom Zrak in sanje, potem izhaja, da je ritem spanja in dihanja oglašen z ritmom kozmosa. Zdi se, da je o spancu, še posebej pa v spancu otrok, Skrita starodavna resnica, ki nam je dostopna samo preko filozofsko-poetične imaginacije in ki je ne moremo obesediti na način neke filozofske ali teološke resnice. Ko opazujem mirno uspečega otroka in ko se povežem z zrahlo dihajočim in nežno utripajočim telesom tega sveto sapo narave povezanega bitja, ne morem te misli povezati z misljo o razcepu med stvarnikom in bivajočim ali med dobrim in zlim ali idejo in materijo. Pred menoj se razprosteja atmosfera miru, ki jo zdaj naseljujem skupaj s tem otrokom. S tem, ko sem v mislih združen z bitjem srca in dihom spečega otroka, se v meni razodene pradavni impuls pozabljene in številnimi nanosi bivajočnosti prekrite etike diha ali sodihanja izvorne konspiracije, saj beseda konspiracija v latinščini pomeni ravno sodihanje. Povežem se z njim v obrano sodihanje miru, ki mi je bilo sicer odzeto, In tako je v tej ubranosti razkrita ontološka resnica otroškega prebivanja. Če se med spanjem, kot pravi v svoji fenomenologiji zaznave Moris Merlo-Ponti, naša pljuča oglasijo z nekakšnimi velikanskimi zvonanimi pljuči, potem etika, utemeljena na dihu, nenadomo vznikne kot možnost premisleka o človekov prebivanju v svetu. Zakaj torej ni miru na tem svetu, ki je vas prežet z rojevanjem ustvarjene življenja? Zakaj tega miru ne moremo negovati? Ceniti, obkranjati. Odgovor seveda ne bom mogao dati. Lahko pa nakažem ne nekaj primerov proti gibanja o filozofiji in seveda je to vprašanje povezano s temo nasilja, nenasilja in njegove limite. Vprašanje se ne na razmerje med mišljenjem natalitete ali rojstvenosti, recimo tudi pri Hani Arendt, ter mišljenjem smrti ali bitih smrti, kot je to razumel zgodnejši Heidegger. Nemški filozof Ernst Jünger, ki je v svojih številnih delih poveličoval vojno je v iseju Boj kot notranja izkustva iz leta 1922 zapisal. Boj nile uničene tem temveč tudi moška oblika ploditve. Junger, ki je svoje pristarevanje nasilju in vojni prelil v dnevnike in neseje, se izdeli, kot so ogenj in gibanje, totalna mobilizacija, obolečin in tako dalje, vpisal me do srednje mislece vojne in njene afirmacije skozi upravičevanje nasilnostnih modusov predbivanja človeka. Zanje vojna oče vseh stvari, ter kot takšnja temeljni princip sveta, saj se v ne vselej oziblikuje ta prihodni zmagovalec ter premaganec. Vojna v tej luči zan kot pravi bože presoje med dvema idejama. Te logike je sledil Martin Heidegger, ki je velja za enega največjih filozofov od 20. stoletja ali pa vseh časov celo za Aristotela 20. stoletja in ki se v svojih delih iz 30. in tudi še 40. let 20. stoletja ta dela so išla pač v času Ko je bil še angažiran v nacionalno stranki, pa tudi malo pozneje, upisal v nemško tradicijo tako dane, meditacijo Mortis, ki so jo kot zastavonoša vodili Jünger, skupaj z njim pa tudi Freud, Scheller v času prve vojne, svojim delom geni vojne in nemška vojna, ter nekaj časa celo poznejši pacifist Jaspers. Heidegger tako leta 1941 celo napiše. Pismo materi umrlega nemškega vojaka in smrt tega mladega fanta v vojni razume kot izraz gigantskega svetovnega boja, najviši dar, ki ga svetu lahko izročimo na žrtveniku biti. Kot tu vidimo, filozof materi otroka pove, da je njen umrli sin, nekoč njen dojenče kot mladenič, umrl za višji sil in da je s tem njegova smrt posvečena. S takšnim mišljenjem je nekaj zelo narobe. Dej, če želite podobno logiko mišljenja, jo lahko najdete tudi v Badjuevi, filosofi for militants, pa tudi pri Žišku v nasilju, še kje podobno. Toda že v najstarejši grški dobi, če sklenem, ki je bila tako ljuba Heidegru, obstaja drugačna pričevanja. Morda kočutnejšo pripoved o vojni z nasprotnega vidika mater oziroma žensk, poda grški dramatik Euripid v prošnicah. To delo se umešča v kontekst grških državljanskih vojen in v je na presunljiv način opisano trpljenje mater v izgubah sinov, nekoč njihovih dojenčkov in otrok, zdaj pa umrlih mladih voščakov Pravijo, moja žalost je vsa črna, moj otrok je mrtv. V žalostinka, ki svojim priča v omenjeni drami, se razkriva drugačna, to je protivojna, genealogija, ki navezavi na braho Ettinger, sam pravim, matriksjalna ali maternična etika ljubezni. To je etika, ki izhaja iz najtesnejše vezi, ki se jo lahko zamislimo, med materjem otrokom ali pa med staršem otrokom, ki ga je mati ga nosila sveda v sebi in sedaj izgubila, in kaže na drugačno genealogijo od tiste, ki jo častijo Junger in njegovi somišljeniki, vsi povrsti seveda moški. Nakazujem možnost sveta, v katerem vojne matera nikoli več ne bi nosile trupal njihovih otrok, ob enem pa je, to moramo povdariti, ta na feminilnosti in sočutju temelječa protivojna etika, enakovredno odprta vsem, ki v sebi čutijo, ali čutimo ta praetični vzgib tako moškim, kako ženskam. Na en zelo lep način, oziroma, sveda, težko je to brat, vendar na izjemni način, je tak vidik, opisan v knjigi recimo Vojna nima ženskega obraza, Nobelovne grenke Svetlane Aleksijevič. Toliko za danes in hvala. najlepša hvala za ta govor profesorju Škofu. Zdaj naš naslednji govorec je kolega Mare Marko Štempihar iz Gimnazije Bežigrad, ki bo govoril na temo pacifizma kot etične dožnosti, k študentom in dijakom pa pridemo potem takoj zanima. Mare, izvoli. Hvala lepa. Ta govor posvečam dijakinjam in dijakom in se v hvaležnosti za naša srečanja in za skupna popotovanja po filozofiji sledi torej govor. Na začetku se spomnimo Adornove, znanje Adornovoj misli, da je pisanje poezije po Auschwitzu barbarsko. Če Adorno zaznav nevarnost je skapizma, ki je opisan v kulturo in estetizacijo sveta, ki jo ta poraja, se danes ponovno lahko zavemo nevarnosti, eskapizma, racionalizacije ob pogledu na katastrofe, naravne, humanitarne, ki smo jim priče in ki čakajo za prvim vogalom. Ko da bo te mogoče odpraviti, ko, se, ko bo naša razlaga segla k vrhuncem racija, ki bo potem zvišal zrv na svet bede in se pokrovitelsko zazrv v obliče trpečih. Če nevarnost intelektualnega iskapizma o tem, da s pomočjo abstraktnih razlakov omogoči pobeg pred soočenjem z aktualno brutalnostjo in nasiljem, potem je tisto, kar v njem ne zdrži etične, presoje ravno to, da je kot takšen že prispevek k objektivnemu zlu. Ker je filozofiranje intelektualno početje ali takšna nevarnost velja tudi zanj. Vprašanje se zdi tehtno, saj bi tudi filozofiranje kot umik od sveta pojavov, v svet čistih idej, stran torej od sveta teles, minljivosti, trplenja, ranjenosti in pohabe, lahko postalo oblika pobega od aktualnosti. Ne na zadnje to tožba, ki jo zoper platonizem zapiše niče, platonsko dvigovanje v duše, duše v svet abstrakcij idej, kot pobeg od življenja njegovo zanikanje. Na tem mestu ne bomo razpravljali o tem, kako upravičena Je Ničejeva ocena Platona, saj nas bo to vprašanje zanimalo bolj luči tega, kako ob aktualnih dogodkih ustvariti refleksijo, ki bo naravni specifične naloge, pred katero nas postavlja surovost današnjega časa. Ko govorimo o katastrofah danes, ne moremo mimo ene največjih humanitarnih katastrof, ki je genocid v Gazi. Zato predlagamo parafrazo Dornove izjave v obliki naslednjega vprašanja. Kako pisati govoriti filozofijo danes, se pravi v času, ki ga zaznamuje genocid v Gazi? Kako genocid spreminja pomen in vlogo filozofije? Kako ta oblikuje pojmovanje dožnosti filozofirajočih? Ob takšnih dogodkih ponovno postaje jasno, kako pomembna je tista naloga filozofije, ki je nalaga poimenovati dogodke v svetu tako, da bodo imena ostrezala pojavom, ki jih imenujejo. Filozofija bi morala ustrajati pri resnicoljubnem javnem govoru in raskrinkavati leži in manipulacije, ki se širajo iz središč politične moči. Navedimo primer. Ko se govori o napadih izraelske vojske na civiliste v Gazi, mediji večinoma govorijo o vojni v Gazi. Uporaba besede vojna je v tem primeru neostrezno poimenovanje za dogajanje. Vojna namreč pomeni spopad med oboroženimi skupinami, kar v primeru Gaza ne drži. Saj na eni strani je eden od tehnološko najbolj razvitih vojaških sistemov, na drugi pa so večinoma neoboroženi civilisti. V Gazi se danes dogaja načrtno pobijanje civilistov, odraslih in otrok in gre za izvajanje politike, ki vničuje pogoje sedanjega in prihodnega bivanja civilnega prebivalstva oziroma izvaja kolonialni zbris, kot to v svojem poročilu poimenuje posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albaneze. Kar tukaj zamegli razumevanje in ima pomembne, izjemno pomembne posledice za delovanje oziroma nedelovanje tako imenovanje mednarodne skupnosti in neustrezna raba besed, agresiji, ki jo izvaja izraelska vojska, ustreza izraz genocid saj dovolj indicov, ki kažejo, da je prekršena mednarodna konvencija o preprečovanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948. Toda takšno poimenovanje, čeprav bi moralo biti prepoznano kot osnovna etična dožnost govorečih biti, da še posebno v primerih, ko so na kocki človeška življenja govorijo resnicoljubno, danes hitro postane vzrok za denunciacije in osebne diskreditacije, Kritični glasovi so vse le znova označeni kot glasovi antisemitizma in soraštva. V času poresničnosti se zdi, da je postalo resnicoljubno govorjenje bolj škandalozno kot pa laganje in speljavanje pozornosti stran od najbolj očitnih družbenih dejstev. Naloga filozofije je torej politična, ne samo razkrivati laži tistih, ki imajo v rokah ključne vzvode moči in ki se ljubkovano imenujejo zavezniki temveč tudi pokazati, kako današnje rabe jezika ustvarjajo alternativna dejstva in s tem brez sremu razglašajo konec kakršnekoli možnosti obstoja česa, kar je objektivno resnično, s tem pa omogočajo humanitarne in etične katastrofe, ki jih vsak dane govorice prikrijajo do te mere, da neganejo nikogar več. O problematičnosti tega, koga danes imenujemo zaveznik Ime ima navadno pozitivne konotacije, pa priča naslednji primer. Predsednik slovenske vlade je na nedavnem obisku ZDA svoji gostitelji imenoval iskrene prijatelje. Naši zavezniki so torej tudi tisti, ki svojo politiko dejavno podpirajo zločine druge države, hkrati pa prispeva največji del šorožja namenjenega ubijanju civilistov. Živimo v svetu neskončnega relativiziranja, ki je potencirano prek družbenih medijev, v katerih se zdi, da je vsaka še tako tehtna izjava kadarkoli in brez sramu lahko značena kot ena od lažnih novic. V svetu poresničnosti so vse novice pravzaprav lažne, saj jih takšno naredijo rabe govoric, ki se širajo na družavnih omrežjih in postanejo novi zgledi, kako naj bi se razumelo govorice v vsak danih interakcijah, kot hitro signaliziranje, ki ni več namenjeno kakršnikoli poglobljeni razpravi. Tudi premišljena in z dokazi podprta opažanja krožijo o svetu takšnih diskurzov brez teže kot simulakri, to je kopije kopij, katerih izvirnik nikogar več zares ne zanima. Nasledna naloga filozofije pa je mišljenje o pogojih možnosti sveta, v katerem je takšno ekstremno zlo mogoče. Kako je mogoče zlo in kaj ga generira, kdo prispeva k zlu in kdo ga svojo nedejavnosti omogoča. S tem se dotikamo klasične filozofske teme mišljenja kot obrambe pred zlom oziroma upora zopr zlo. Ali mišljenje samo lahko prepreči humanitarno in etično katastrofo? Vsaka humanitarna katastrofa je namreč tudi etična katastrofa. Hannah Arendt nas je poučila, kako vsako raščlovečenje drugega na strani tega, ki raščlovečenje izvaja, povzroči etično nazadovanje in moralni propad. Razpravo o teme, kaj, kaj pa da preopširna za današnji kontekst, a bomo kljub temu tvegali nasledno tezo. Če naj filozofija kakorkoli prispeva k temu, da bo na svetu preprečljivega trplenja, ki ga generirajo določene vrste dejanj manj, potem mora obmišljenju, pogoju možnosti, aktualnosti, filozofija misliti alternative. Kakšno delovanje od nas zahteva imperativ za vzemenja, za družbano pravičnost, kulturo nenasilja in oblikovanje sočutnih skupnosti in kakšne nove oblike organiziranja družbenega oziroma političnega življenja bodo temu ustrezne. Če pacifizem razumemo kot prav takšno zauzemanje, potem je naša moralna dožnost, da kot filozof in misleče bitja ne zapademo v kapizam in sprijaznanje z etičnimi in humanitarnimi katastrofami. Zauzemanje za mir nujno pomeni opiranje nasilju in brutalnostim sistema, ki takšna ekscesna dejanja omogoča in znotraj katerega ta niso toliko anomalije kot simptomi. Pacifistično opiranje nasilju pa pomeni zauzemati se še posebno za življenje tistih, ki so postali žrtve agresije današnjih kolonialnih sil in militarizma, ki prepaja tudi družbe zunaj neposrednih vojaških konfliktov. Dožnost pacifizma nam nalaga protest, zopredelovanje sistema, ki skupine ljudi in celotne narode postavi v položaj pogrešljivih in manj ljudi. Kajti, ko drugi ljudje postajo pogrešljivi, takšni postajamo tudi mi skupaj z njimi. V trenutku ko dopustimo, da se z drugimi dela kot z manj vrednimi biti na skupaj z njimi odnašal situacijo, situacijo, ki morda zaenkrat, če ne vemo, imena, a tvegamo, da se bomo zbudili v svetu, v katerem bomo izgubili vrednote, zaradi kateri so se naša življenja zdela vredna, da jih živimo. v samo zlu, ki nas od obdajeno v kljub. Za konec se velja spomniti besed, ki jih je zapisal Tiziano Tercani nekaj dni po 11. septembru 2001 Citiram, svetni več tak, kot smo ga poznali, Naša življenja so se dokončno spremenila. Morda je to priložnost, da razmišljamo drugače, kot smo doslej. Priložnost, da ponovno izberemo svojo prihodnost in ne uberemo znova poti, ki nas je pripeljala do današnjega dne in bi nas lahko jutri peljala v smrt. Še nikoli prej ni bilo preživetje človečnosti na preizkušnji tako zelo, kot je sedaj. Konec citata. Kar smo imenovali dolžnost resnico govora, vsebuje tudi zavezo konsistentnosti med govorjenjem in delovanjem. Etika pacifizma od nas zahteva upor kot delovanje v imenu človečnosti in dostojanstva. Hvala lepa. Mare, najlepša hvala za tvoj prispevek. Še posebej veseli smo, da se nam vsako leto pri obeleževanju Dneva filozofije pridružite tudi študente in dijaki in zdaj zagovornico vabim študenta Oddelka za filozofijo tukaj na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Bruna Šonca, ki nam bo povedal nekaj o pojmovanju vojne in miru pri Kantu in Heglu. Izvori. V tem pričajočem prispevku bom sprva urisal Kantov pojem večnega miru in na to prešel heglovi kritiki Kantove zastavitve stanja, v katerem bi svobodne države stopile v zvezo narodov, Fölkerbund, ki bi na temelju mednarodnega prava preprečilo nadaljne vojne in um, konflikte med državami. Slednje, kot je prepričan Kant, pri tem ne smejo izhajati iz empiričnega smotra, temveč edino le iz čistega pojma pravne dužnosti. Vojna je za kanta tako poglavitna poteza naravnega stanja, status naturalis, v katerem neprenehoma preti grožnja medsebojnega spopada. V nadaljevanju prispevka bom predstavil Heglovo kritiko zamisli o večnem miru, pri čemer bom izpostavil in nakratko komentiral oziroma razvil tri možne, tri možne osti Heglovega kritičnega branja kanta. Kantova zahteva je torej znana. V razpravi k večnemu miru iz leta 1795 stanje večnega miru striktno razloči od stanja premirja, ki v resnici po Kantu pomeni le odlaganje ali odlašanje neposrednih sovražnosti med državami. Mirovno stanje je za Kanta v osnovi normativno, kar znotraj politične filozofije pomeni, da se mora na temelju mednarodnega prava šele ustvariti, torej šele osnovati in, in s tem preseči naravno stanje, za katerega so značilne dejanske oziroma vsaj potencialne ali pa neke grozeče sovražnosti. Večni mir je po kantu mogoče doseči samo s federalizmom, torej zvezo svobodnih in samostojnih držav. Kot je namreč prepričan, država ni imetek, ajne habe, Kot pravi, en štati snemljih niht, ene habe. česar sledi, da samostojnih držav ni mogoče kupiti ali eh, podariti oziroma jih kakorkoli pridobiti. Kant nastopi proti vmešavanju notranjo ureditev posameznih držav in ob tem jasno počrta, da mednarodno pravo v osnovi predpostavlja prav ločene, ločene države, torej ločenost političnih entitet. Prav to pa je predmet prve kritičnosti, Ki, ki jo v zvezi s Kantom izpostavi Hegel. Argument je v nasledni. naslednji. Hegel državo razume kot individuum, kar pomeni, da bi ohlapna zveza držav kot individualnost, v kateri je negacija bistveno ohranjena, v trenutku porodila svojega sovražnika in tako izvala nove, novo verigo napetosti. Če se torej nekaj držav, kot, kot navaja Hegel, lepo veže v družino, potem si mora taka zveza kot individualnost ukrojiti svoje nasprotje in si ustvariti sovražnika. Večni mer v navednicah bi tako privedel do povsem nasprotnih učinkov. Do dejanskega spopada med državami saj bi vsaka nastala zveza zahtevala svoje nasprotje in si tako samo ustvarila sovražnika. Če pomislimo na današnji čas, ko se vojaška zveza, ki si kot pravi na omrežju X, prizadeva za peace, security and freedom, v svetovni konflikt, potem se zdi, da je imel Hegel še kako prav. Izhodišno mirovno naravnana zveza bi po tej interpretaciji, zaradi svoje ohlapne konstitucije, ki zgolj potencira v individualnosti ohranjeno negacijo, ne glede na njene mirovniške intense, neogibno zahtevala in tudi sprovedla konflikt. V drugi kritiki Hegel poudari, da bi trajno stanje miru naposled pomenilo okostenitev, kot pravi politične skupnosti in posledično smrt države. Navedimo citat iz Hegla. V času miru se meščansko življenje bolj razširi, vse sfere se odomačijo. Njihove partikularnosti postanejo če dalje in okostenijo. K zdravju pa spada enotnost telesa in če deli v sebi otrdijo, te daj nastopi smrt. Pomen vojne je za Hegla v tem, da duhu, ki se je že razšlenil v množstvo posamičnih oblik civilne družbe, omogoči, da kot celota, kot nekaj enotnega, te razšljenjene, partikularne posamične oblike v novič v tekočini in združi v eno substanco. Heglov očitek kantu je torej ta, da lahko stanje miru vodi okostanitev političnega organizma in v smrt individuma oziroma države iz same sebe. Če tudi nazadnje privzamemo in dejansko sprememo večni mir kot cil naših smotrnih prizadevan, pa s tem v nekem temeljnem smislu, ki prežema in ki preči to nakazano problematiko, nikakor ne razrešimo vprašanja, kako, kako do njega prispeti, torej kako prispeti do mira. Ta pomislek navajam kot tretjo možno kritiko kantovega stališča. Nasledi Hegla se zdi namreč kozmopolitska vizija miru, povsem legitimna zahteva, vendar se pri tem zastavlja vprašanje, kako jo misliti v zgodovini, ki za delujočega posameznika po Heglu ostaja bistveno nepredvidljiva. Najsklenem ta ovodni pregled s tem vprašanjem. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa Bruno Šonco, živimo v demokratični družbi, večinoma smo pacifisti, zato je pravo, da slišimo tudi nasprotne povdarke. Dobro, zdaj bi pa zagovornico govornico povabu dijakinje druge gimnazije Bežigrad, ki so pod vodstvom kolega Marita Štempiharja tudi pripravile svoj prispevek, tako da bi prosil Ano Dimitrijević, Janjo Komin, Petro Cimerman-Klemenčič, da se nam pridružijo pri govornici. Vabljene. Torej, rečeno nam je bilo, da naj narediva kratek prispevek na temo miru poželjno v kontekstu filozofije in ker so v zadnjem letniku Mednarodne gimnazije so se odločili, da bo govorile o miru v izobrazbi. Ampak ne govorimo o mirni učni atmosferi, v kateri se vsi strinjamo, se razumemo in se ne prepiramo. Tako vzdušje namreč preveč, preveč uniformno in zavira pravice govora, in tudi proces razvijanja debatnih sposobnosti, ki so pomembne za kogarkoli, ki si želi živeti v družbi. Govorimo o načinu izobrazbe, ki bi izoblikovala učence, dijake, študente, ljudi, ki bi se lahko zauzemali za mir v geopolitični in tudi lokalni skupnosti. Ampak mir kot koncept lahko zveni preveč idealno in je v očeh vsake osebe relativen. Saj, na primer, vsaka vera meni, da bo njihov način življenja dosegel mir na Zemlji. Vsaka ima svoj ideal. In nekatere so celo pripravljene žrtvovati sočlovek za Če je mir samo višici, ki opravičuje neopravičljivo dejanja, ki mir samo obljubljajo, potem beseda pa popolnoma izgubi pomen. Ali smo pripravljeni čakati sto let za mir, če to pomeni, da moramo sedaj trpeti, ali si res želimo investirati v nekaj, kar morda tudi ne bo zagotovilo miru, a vseeno daje upanje? Tako investicijo so naredili strokovnjaki na koncu druge svetovne vojne z namenom preprečitve naslednje mednarodne katastrofe. Začeli so ustvariti nove, složnejše načine pogajanj in vzpostavili diplomatske odnose na svetovni ravni z namenom, da bi vse države efektivno sodelovale v globalnih dogovorih. Poleg politikov, filozofov in sociologov so se tudi pedagogi vključili v debate, s katerimi so hoteli obnoviti in izboljšati svet. Zavedali so se, da je najlažje in najbolj korisno vrednote meru in sodelovanja vključiti že v izobrazbo ter vzgojo, kjer bi se jih lahko naučijo že majhni otroci. Morda bi lahko ta proces kategorizirali kot indoktrinacijo, vendar bi vključitev podpiranja kritičnega mišljenja in debate spošljive izmenjave mnenj temu nasprotovalo. Menim, da je način poučevanja, kjer nas hranijo z informacijami, ki moramo na to izbruhati na list papirja za številko, napačen pristop k izobraževanju otrok. Ne pravim, da splošno znanje ni pomembno, vendar izobraževalni sistem vseeno daje premajhen povdarek na razvoj razmišljanja svoje glavo in razumevanja sočloveka. Ta faktorja pa nista pomembna samo za humanistične vede, temveč mora biti prisotna na vseh področjih človeštva. Brez osnovnih psiholoških, socioloških in filozofskih znanj, ki so uporabna in praktična, namreč ne moremo zagotoviti medsebojnega sodelovanja, ki je pomembno za ohranjanje miru. Čeprav se tega teoretično vsi zavedamo, še vedno pažamo grozotne katastrofe po celotnem svetu. Torej, nekaj delamo na robe. Ali je problem v naši definiciji miru, Ali je to, da se bomo med seboj uničili dohlerne priživi najmočnejši? Ali je pa to samo neizbežna naravna lasnost človeka? Evolucijsko gledano, morda. Ampak ali nismo razvili tudi empatije do soč človeka? Zelo očitno je, da nemir izvira tudi iz egoizma in individualizma današnjega sveta. Čeprav sem osebnega menja, da je globalizem močno vplival na razpad današnje družbe in kultur, ter da bi mirneje živeli v manjših skupnostih, pa živimo v svetu, kjer smo vsi povezani. Do zdaj si še nismo dokazali, da znamo harmonično živeti vseh nas 8 milijard uh, in ne kaže, da bomo v bližnji prihodnosti radikalno spremenili naš način življenja. Ampak najbolj očitne rešitev, oziroma ena od rešitev, da bi pripomogla temu, da ne poslabšamo situacije izobrazba. Ta bi pa bila taka, ki bi otroke učila racionalne empatije, razumevanja, kreativnosti in nesevraštva. Naj se izpostavi pedagoški del v izobraževalno-pedagoških institucijah, kakor so šole. Hmm, še za malo bolj pozitiven zaključek. Um, naj ne, ni nikoli trivialno. Prav tako ni nikoli nepomembno, zato bi rada danes vame delila svojega. Vsak od nas lahko mir dojema drugače. Bi se večina bi se strinjala, da mir pomeni odsotnost konflikta, čas, v katerem nasilje ni odgovor, ni odgovor po katerem bi posegli podzavestno. Drugi bi se bo nagibali definiciji upravljeni v deklaraciji, deklaraciji človeških pravic, ki izpostavlja, da mir pomeni čas, v katerem je spoštovano prirojeno dostojanstvo vseh članov človeške družbe. A osebno seboj nagivam k definiciji miru ne kot pojma ali obdobja, tembež kot stanja. Počutim se mirno kadar sem varna. Počutim se mirno kadar sedim na udobnem kauču s čajom v roki. Skratka, počutim se mirno kadar čutim, da se mi ne more zgoditi nič slabega. S tem seveda ne želim trditi, da je katera koli kol od omenjenih uh, definicij zmotna. Obejsto pravilni, vsaka na svoj način, vsaka za nekoga. Od moje definicije se razlikujete le v, te, le v svoji kompleksnosti. Da jo lahko razumemo, moramo biti spoznani z, z abstraktnimi koncepti vojne, dostojanstva, vrednosti človekovega življenja. Torej stvarmi, ki jih človek ni zmožen razumeti na instinktivni ravni, saj so bile ustvarjene za enim samim namenom. Torej z poskusom ob, ob razglažitve krutosti, ki smo ljudje sposobni. Tako že od samega začetka ti dve definiciji posameznika upominjata na najbolj uh, izprijane plati človekovega obstoja. Z njima zato vedno asociramo negativno, negativno, od katerega se želimo oddaliti, namesto pozitivnega, ki se mu želimo približati. Prav iz tega razloga se mi zdi preprostejši pristop toliko bolj pomemben. Definicija miru ne bi smela biti kompleksna, ob njej ne bi smeli takoj pomisliti na vojno, na smrt ali genocid, temveč na nekaj veliko bolj instinktivnega, nekaj veliko bolj pozitivnega. Na nekaj, kar lahko razume najstnik, odrasel, otrok, skratka kdorkoli. Na stanje, ki ne zahteva nobene dodatne razljage ali akademske izobrazbe, na občutek, ki ga je izkusil absolutno vsak vsaj enkrat v svojem življenju. Iz mnogih družbenih pojavov in socioloških teorij je razvidno, da oddaljevanje od človekove narave nikoli ne prinaša pozitivnih posledic. Primer, ki to najbolje ilustrira, je dehumanizacija, torej proces zanikanja človečnosti določene osebe, etnične skupine ali rase. Prav zaradi tega smo se ljudje sposobni odaliti od naših občutkov, od sočutja, ki bi, devrače, ki bi ga drugače čutili do sočloveka, ker posledično izbriše naše občutke krivde, nas distancira od našega najbolj osnovnega moralnega kompasa, brez katerega smo sposobni česar koli. Kot je že sošoljka omenila, bi eden od možnih pristopov k temu, lahko, ki bi to lahko preprečil, bila pravilna izobrazba, a na podlagi česa bi jo gradili. Um, mnenja smo, da... Mnenja sem, da je najboljši pristop k temu pravo grajenje te na filozofskih pristopih. Torej, filozofija je bila že od nekdaj gonilo razvoja in napredka. Zasnovana je zasnovane na naši želji po iskanju odgovorov na vprašanje, ki obžutje spravlja vsakogar, ki se je kar lahko vi poskusite pogovarjati s petletnikom. Zakaj? V trenutku, ko se vprašamo o vzrokih za naša dejanja in smo zanje sposobni najti preproste, vsem razumljive odgovore, lahko popolnoma spremenimo narracijo pogovora. Spremembo te narracije seveda pridemo do spremembe našega mnenja o obravnavani tematiki in če je tudi to pozitivno, se posledično začnemo zavedati, kako pomembna je tema za nas. Tako so mnogi v preteklosti našli odgovore na izredno zapletena vprašanja in mnogi jih bodo prav tako našli tori v prihodnosti. Znanstvene vede so morda tiste, ki lahko pripomorajo izboljšavi našega fizičnega okolja, a filozofija bo vedno tista, ki bo vzbudila naše zanimanje o nečem in bo tista, ki bo začela iskati odgovore na naše nešteta vprašanja. Doseg optimalnih odgovorov ne bo niko odgovorov bo tisti, ki bo vzbudil našo željo po dosegu teh idealov. In ta želja bo vodila naša dejanja. Majhna vsakdanja dejanja, ki mogoče ne bodo imela vpliva na svetovni mir, ampak bi lahko polepšala dan, mesec, dan, mesec, leto, enemu samemu posamezniku, kar lahko, naredi, kar lahko zan naredi veliko več, kot, kot bi si karakoli mislili. Saj, spremembe, saj se velike spremembe vedno začnejo z majhnimi koraki. No, hvala lepa, dijakinjama Gimnazije Bežigrad, programa Mednarodne mature, za ta lep zaključek. Tako, mi imamo še nekaj časa in filozofija seveda ne bi bila filozofija, če ne bi živela v dialogu. Zdaj je čas za vaše vprašanje, komentarje. Jaz sem pa si zamislil, da bi vse govorce in tudi govorki povabil, da se mi pridružijo tukaj spredaj in da skupaj potem odgovarjamo na vaše morebitne miselne izive in pa seveda tudi, če, bo mogoče, če bodo med sabo imeli kakšno vprašanja, da si jih zastavijo, tako da kolega Klamfer, Kravanja, Komel, Škop, a potem ki imamo še kolega Šonc, dijakin je, če se mi pridružite, prosim si spredaj in... Imamo čas za komentarje vprašanja. Janez Ciperlej ima vprašanje, izvoli, Janez. Eno vprašanje imam, da druge reklamela. V trestu bomo imeli družbo zleganja, pa da, da, da konzinciranje nevarnosti, ki trežijo na nas, hkratko omogoča, da se te nevarnosti da jaz potem v koristničijo. sem prvo razumel? da bi da mogoče tudi ta današnji dogodek, ki je namenjen miru, mogoče bi te obkliki prespeval k temu, da smo bližje vojne. <gledanjim vsega> ja, e, seveda, moja, šta, e, ta moja ključna predpostavka je, da je danes vojna tako brezpogojno na delu, da seveda obrne naše razmerja glede miru in Zdaj, bi lahko, seveda, to pobudo o refleksivni modernosti, družbo Veganja in podobno, smatrali kot en prispevek sociologije, filozofije in vsemu k temu, kaj je izboljšanju sveta. In tako se je tudi predstavljala kot se mnogo današnjih pobud, humanih, humanitarnih, humanističnih in tako naprej. Ampak mi moramo priti do točke, da enkrat uvidimo, da so to ravno tiste točke, s katerimi se z nami manipulira. To je, to je velik problem za nas. I jaz sem dal ta primer, ne, te teorije, ki uvede celo sredno pojem refleksije, sem da ga izuzame filozofiji. Noben ne omenja Kanta, a pa, a pa Hegla, kot tiste točke. Luhman je potem mal šel na to, ampak je vse obrnil v sistemsko teorijo in tako naprej. Ampak to je danes postalo vzvod kontrole in manipulacije, ki vodi v spostavljanje To je torej, razmir, ki nas vodijo v popolno podrejanje. To je namen tudi današnje vojne in to nasilje, ki ga vidimo, ki se, jaz ne morem tu dokumentirati, prezentira kot čisto, kaj, jaz vem, kot da sediš rože. Ampak to ni slučaj, ne, da zdaj gre za nadebudne neke novineri ali kaj podobnega, da ne vidijo ali kaj podobnega, ampak je, če gledamo, ima to, je to dirigirana zadeva. In te, to direktivo, ki je v tej moči, ki se danes vzpostavlja, vse, jo moramo uvideti. In tu sem dal primer ene take teorije, ne, ki da prvi pogled bi nam, kako bi rekel, lahko pripomogla, da se soočamo, kje smo, ne, še, še deset mi, eh, sekund nam ostane. Ampak daj, če pogledamo, če greš se to analizirati in kot filozofi, moramo to narediti, filozofi nje, potem vidimo, da je to lahko sredstvo, točno s katerim se danes pelje do tega. To je zdaj moja, kako bi rekel, filozofska observacija, ne, k, ne vem, ne, recimo preko ko je bil omenjen eh, Ernst Jünger, ne, ep, recimo Ernst Jünger je leta 40 napisal spis o miro, ki ga je med oficiri nemskimi v Franciji in druge tajno spečeval, ko je bil atentat na Hitlerja, ne, ga je Goebbels rešil, ne, ki je bil ne, ampak so kaj znevali njegovega sina, ne, Tok, recimo, kako se te zadeve obrnejo, ne. Hvala, naslednje vprašanje, komentar. Če nemam jaz kolega Friderika eno vprašanje, Fridi, in sicer zanimalo me je tole, po eni strani si govoril, da bi morali ostati pacifisti tudi v primeru agresije, se pravi, kadar smo napadeni. Po drugi strani pa si rekel, da pacifizem ne izključuje nasilja nasploh in mislim, da si potem govoril o osebnem nasilju. Zdaj, pa kaj pa v primeru, kadar recimo agresor potem neposredno napada mene ob okupaciji? Če bi lahko mogoče malenko še razdelal te razlike? Prosim. No, dejstvo je, da je redko katera agresivna vojna, ali pa vojaška agresija naperje na življenjem ljudi. Ponavadi je cilj agresije, ne vem, osvojiti zemlje, uh, izkoriščati naravna sredstva, usiliti svoj, svoj režim politični, ali pa oblast zamenjati in tako dalje. Ne? Uh, tako da v resnici Nihče od nas ni osebno ogrožen ali pa življenje nas ni osebno ogroženo, dokler se ne postavimo po robu agresije. To, kar hotu na kar sem hotel opozoriti, je samo, da, da so vsi poskusi a, nekako modelirati ali pa razumeti naše a, pravice s prtih strani ali pa v sključki strani v, v spopadu na podlagi a, individualnih primerov, ne zlasti silobrana, po katerem se bolj manj vse strinjamo, da je a, moralno pravičljiv, ne? Da, da so a, problematični. Ne? V resnici je velika razlika med individualnim primerom, ko varuje svoje življenje pred zlonamernim napadom, neizvanim napadom in, tako dalje in, in kolektivnim nasiljem. Ne? A, en poskus recimo takšen je, Da, da, da razumete spopad med nekom, ki strelja z, z jarka, ne, z enega jarka, na nekoga v, v, v drugem jarku, ne, nasproti, kot a, recimo boksarski dvoboj, ne? obasta oblekla uniforme, vzela orožje v roke, je podobno kot boksar, ki se ob, uh, obleče uh, dres in natakne rokavice in stopi v ring. Ne? Se pravi, soglaša s tem, da, ga, da bo pretepen. Podobno je nekdo, ki je, šel, uh, ki je vzel rožje v roke, soglaša s tem, da bo ubit. Ampak seveda velika razlika med tem asetip. Uh, vojna je v resnici take vrste boksarski spopad, ker, uh, ki poteka v, recimo, nakupovalnem centru, kjer lahko kadarkoli dobi nekdo, ki gre samo mimo, ne, po, a, po nosu, ne, ali po bradi. A, sve vojna ima celku kolat kolateralne škode, ne, ki je, ki je v primeru individualnega napada ni. pravno ravno tako bi lahko zakomplicirali pravico do samo obrambe, ne, če bi a, se lahko brano samo na, na ta način, da a, nekoga drugega ogroziš, ne seboj obrambo, ki je samo nedolžno opazovalec ali takega. Sprej, veliko se mi zdi, da je, da je razlik med primeri individualne samoobrambe, tudi če se strinjamo, ne, da se imamo pravico obraniti celo v tej meri, da napadavca ubijemo, ne, če ga drugače ne moremo nesposobiti, in pa primeri kolektivnega nasilja. Ne. Uh, in ja, uh, mislim, da gre tudi teorija pravične vojne, <koh> revizionistični poskusi gredo v veliki meri tudi v, v to smer, da, je, da problematizirajo to neko samoumevnost pravice do samo obrambe, ne. Pomembno je, kaj braniš. Ne? A ima, recimo, despotska kraljevina ali pa a, a, diktatura, ima pravico do, do obrambe, ne? skupnosti te ali pa, ali pa politične ureditve in tako dalje. A, enako kot neka demokratična ureditev, recimo... A, Uh, ja, se pravi, se mi zdi, da je veliko, uh, veliko več razlik med individualnimi primerji in, in uh, kolektivnimi primerji nasilja uh, in da se zato ne moremo v resnici pomagati pri utemeljevanju pravice skupnosti uh, do, do obrambe uh, z agresijo kar nasploh. Ne. Ja, eno vprašanje za Jošo. Ne. Torej, ta Hobsova teza, da se mora šlo obrasti, za isto dobro podrediti kot demokratične. To torej, je v naših slovenskih razmerah, ki to med druge svetovno vojno velike posledice. In še danes imamo dva politička vlaka, ki se tu razhajata in tudi, kako bi rekel, so ostre polemike glede tega. Torej, to mnenje je sploh neko nekaj izolirano, ampak recimo našo polpretekno zgodovinov, če ne, se bo sedali, ne? E, zdaj, kako bi se dalo toga, recimo, kolistva aplicirati v ta slovenski prostor? Ko imamo neko tiho vojno, če to je Muča razgresil konost državljanske vojne, bodo se so pa ta še zdaj ne? A bi se hvala na kakšno, tako glede, ko apliciramo to vse doma? Ja. To, to je oran ne, za vsakega človeka, ki se danes s hopsom ukvarja poklico, kako ga je v bistvu vzeti iz tega konteksta, ki je hopsov lasni, pa ko je dosti eteričen za nas, ne pa aplicirata ta neka naša vprašanja, ne? okay, zdaj, moj prvi odgovor bi mogoče ta, da je on razmišljal v kontekstu res kralje pa monarhične oblasti, ne pa tu recimo nacionalnih oblasti, ampak to bi bil nek pobeg, nek nefer pobeg pred vprašanjem, jaz mislim, da se hops da, tudi recimo na konkretno vprašanje okupacije, tako je bila nacistična okupacija evropskih držav, v tem smislu, da nam HOPS daje na nek način neko odvezo, neko odvezo, kako razumeti druge ljudi, v tem smislu, da um, nam pomaga razumeti motivacije, ki ljudi nasploh naklonijo k temu, da sodelujejo z okupatorsko oblastjo in ta motivacija je v prvi vrsti strah. Ni pa, da nimo podlost, ampak je podobnega. Tako da v vsakem primeru, katera katerakoli oblast, ko je, jo po Hobbesu ji dogujemo podložnost v prvi vrsti iz ljudega miru. preprosti z naklonjenosti do miru. ne pa iz takšnih motivacij kot recimo podlost, pripadnost neki zločinski biologiji, ampak kar že. In v tem smislu nam Hobbesova filozofija recimo lahko tako mabo produktivno nudi neko razumevanje en druga na nek način, da si ne pripisujemo najslabših motivacij, ampak dosti da se omejimo na nek ta zakon na strah, na glavno gibalo pri podložnosti odlasti. To je bil mogoče nek tako hopse spil ja, ja. bolj. Ne? Hvala, hvala. Dovolj še malo. Ja, <laughs> ampak pa Joša, sami, se zdi, da če hopse resno vzameva te nekaj teoretske predpostavke, potem kolaboracija, ni samo to pust, ampak je celo naša dolžnost. To se nam ga zelo ekstremno. Ne? Ja. ena stvar je kolaboracija, druga stvar je pa preprosto podreditev. In podreditev za hops pomeni običajno to, da se nasploh odrečemo samo političnemu delovanju. In HOPS reče, evo, podreditev, podložnost je v dosti primerih obveznost, obveznost, ki izhaja iz preprosto ljubezni do miru, kolaboracija pa nekaj kriza, kolaboracija pa recimo intenzifikacija bojnega spopada v vsakem primeru teda HOPS mislim, da kolaboracije gotovo je ne bi um, odbral, ne, To pa, ok. Ja, to, to se pa sredem, ne. ampak je okay, to ni kolaboracija recimo v smislu sodelovanja na vojnem um, prizorišču, ne, na bršni, v tem polnem smislu beseda, ne. je pa podložnost in mogoče neko implicitno podpiranje zanesljivo. To niso bila teoretično vprašanja samo za hopsa, to so bila za njega ful globoko praktično vprašanja, Preprosto zato, ker ko je on pisal Leviatana, to, to svoje osredno politično-filozofsko delo, ga je pisal v izgnanstvu, prostovolnem izgnanstvu v Franciji in Hop se takrat, ko je bil v izgnanstvu, je bil prvič na rojalistični strani, je bil na strani kralja. Med samim pisanjem se je pa bolj in bolj izkazalo, da bo zmagala nasprotna stran, torej je stran parlamentarcev, stran, ki je končno, v kateri je začel dominirati Oliver Cromwell. Hop se je potem čisto na koncu svojega dela, čisto na koncu levijatana, na nek način obrnil ploščo in ni več zagovarjal rojalistične oblasti, ampak kromvelovo oblast. In torej na nek način sprijaznit se z vzpostavljeno oblastjo je bilo za Hopa globoko praktično vprašanje, ki je ga sam zadeval. Danes bi lahko temu rekli res recimo s tem modernim izrazom nek coping, nek način spopijema ali pa sprijaznenja s tem, kar je obstoječe stanje. A pa tudi kolaboracija. Nazaj mi sem se Labi je temu rekla, najem če pod pogojem da dovolj razširimo koncept kolaboracije, da ne vključuje samo aktivnega spada na bojne prizorišče, ampak tudi recimo, neke implicitne podpore, ko je lahko nudi nek državni uradnik. Ne? To pa hop zgotov nudi podlago za to, naj Hvala lepa, mogoče še za trenutek za kak komentar vprašanje? Evo. Relevant je relevantno, seveda absolutno, da tepilofija se doduje tvojno v s vojna, a, a, pa se vredno, a, te da najbolj tepilofija pripliča na premislevačkim postanju v recimo se v njih situacij Ni, a ne? Kaj, v bistvu, kaj se dogaja poli, pač v trenutku, ko se neka vojna konča. Hmm. V, isti, v isti situaciji se mi zdi, da je tudi, um, intelektualna sfera včasih premalne povede. Mm, prav v trenutku končanja vojne, ne? Kaj, pač yeah. stanju, se zdi, da se v bistvu pač nekaj Zdaj, pragmatična miselnost pri karakteriju, ki so to, ki ni pa rinno, da se poče čuti vziklja, še predstavlja na vsaj nebude. Ja. Poznala, da se znazitev dobro. Ja. Se sredem, odprej ta pragmatična dimenzija preprost prijazna z oblastjo, ko pač obstaja po Hobbesu, je pa tudi predstavila konc svojne, dejansko nek pravni, pa etični vziv. Zdaj, je za dosudil njegovom času, recimo prav konkretno zmaga parlamentarnih sil proti kraljevi oblasti, prav pomeni na to, da so bili postavljeni pred izbiro, a prav podpisati dokument, s katerim se dobesedno politično podredijo novi oblasti, ali pa ne. To pa ni bila samo stvar pragmatizma za njih, ampak pa recimo negatikega konsenza, ampak prav dobesednega podpisa neke pogodbe, neke podreditve, ne. kar pa je kar močna stvar. Hobbes je v bistvu deloval v razmišljučju v času, kjer je bila ta oblastna sploh, oblasniško razmere ful bo značaj imel, kot danes. Ne? In danes, ko se vojna konča, res lahko poprečem posameznik, posameznica, preprosto živi naprej, Poskuša živeti naprej. Hops, v hopsnem času je pa konec vojne pomenul tudi neki ta čas obračuna, pa čas raštiščevanja, če to priložnost, da zdaj se pokaže, kdo je v resnici čist izredno podložen oblast in kdo pa ne. ne? Hvala. Tako, Ludvig Wittgenstein, veliki avstrijski filozof, je pravo, da bi se morali filozofi pozdravljati za vzemi si čas. A, smo dar pa povedali, da časa nikoli ni. Zdaj pa ne vem. Mogoče pa še vse eno čas za kakšen komentar vprašanje, če smo ravno filozofi. Hvala. Aha, na knjigo Bramra Cistika, v mednih se seveda, ravno o teh vprašanj, kaj zmišlja, o nemškem vojaku nasimlno rekrutiranjem, ki se odloči, da ne bo streljo v vojne, da ne bo nikoli vzelo življenja. In vse te o smo dali, se mi zdi, da so uh, v um, pač, uh, tem neobjektivna, se bovori in uskušaj najti eno in Seveda, pa tukaj brez, uh, uh, te mislim, da ne bi bilo brez. Te mislim, Hvala. Ne, če smo zaenkrat vse izčrpali, potem se vam iskreno zahvaljujem. Hvala lepa vsem, ki ste se odzvali na pogodilo. Hvala tudi časni govorki in govorcema in kako, mir in dobro.